Välkomna till Nördliv I dagens avsnitt, vi kanske är på nummer fem nu missminner. Men dagens datum är den 7-12. 7-12, vi har gått över. Det är söndag idag. Uh, idag har vi med oss Fredrik Daniel Robb Full styrka som vanligt. Jag är tillbaka från semester. Heter Max, om ni inte visste det redan. Hans heter Nassus så Land, en kill med eviga snack alltså. jag, var, jag var precis på väg att säga att men som tur är så håller jag er här Så ni slipper de här introna som ni var att utsättas till förra veckan. Men så är tydligen inte fallet. Jag glömde att det är Fredrik vi pratar om. Ja, ja. Alltså, vi, vi kan ju få honom. Danny Larsen, er agent 47 i Hitman-världen. Alltid som bäst när han ändrar sitt utseende. För let's face it, allt är bättre än hur han ser ut till nu. Ja, den där Fredrik, vilken skojar va? <här> Ja, men nu är det i alla fall över. fall <här> ah, ja. vi, vi... Du får ingen Rob. Nej. Så är jag Vi går. Max, Max Laura, du kommer ihåg vad du sa där om att kicka folk i Teamspeakern. Frästa sådär. mig inte. Hint, hint. hint. Kådröd, kådröd. Rob Larsen. Er Lara Croft i Tomb Raid Land. En kille med riktigt stora gubbande bröst. What? What? Så så här. Här. Ja, ja, om, om, om jag skulle vara någon tjej från spelvärlden mm. så skulle jag nog kanske vara Tomb Raider faktiskt. Jag känner att jag... Är ja, vad hon om... heter är det? Du skulle vara Tomb Raider. Hon har inte ett namn. Nej då. hon har ingen namn. Nej, nej, nej. Nej, nej ja, men, då, inte då, inte jag skulle väl vara kallas... Lara Croft då? Då sa du. då skulle jag vilja vara Lara Croft från det senaste Tomb Raider-spelet. Den oh nya, nya generationen. Ja, vi är uppe till en ordentligt bra start här. Eh, som ni kanske märker, vår kära vän Fredrik har varit ute och alkoholiserat sig lite- Sånt kan hända när man kör Och klockan är väldigt mycket sent Vi spelar in detta, blir lite fördröjda Så vi spelar in kvart över tolv Så det är redan nu. Men det stoppar inte oss inte Så att vi tänker gå direkt in till våran Första läsaktion här för att diskutera Vad vi har spelat och gjort sedan sist jag tänker fråga Fredrik först För att du står högst upp på listan som vanligt Vad har du haft för dig? Ja Det börjar ju redan i måndags jag gick upp tidigt den dagen Vi ska inte få en <laughs> play by play var det i stora drag Fredrik, inte... I stora i drag, drag. okej okay. ja. Det var en, stund, eller? en gång i maj Nej, den Någonting senaste veckan Fredrik <laughs> Alltså jag har bara kört veckans spel okej, okay. men då skippar vi Fredrik och direkt till Danni då Danny, vad har du haft för dig under veckans gång? Uh, det var en gång i april. <laughs> Ännu är det. Han har spelat ingenting. Han har tittat på veckans spel. <laughs> Nej, Gud, jag spelar massor av veckans. Ja, då så, då så. Ah, ja. Men har du spelat någonting annat då? Uh, vad har jag spelat med för någonting? Uh, jag spelade lite grann på. Testade lite grann på Dust. Analysian Tail har jag testat också. Uh, hur var det då? Alltså jag testade bara inte, ja, det är ju sån här side scrolling plattformspel så det var helt okej faktiskt. Jag ville vill testa det men jag har inte pengar. Det är, det är ett ord jag har pengar hört Pengar är överskattat. <coughs> inte när man inte har det. <laughs> ja, precis. Eh, vad har jag mer? Eh, Dragon Age, Assassin's Creed. Same old, same old. Det låter som, uh, jag, jag var borta en vecka och Det låter fortfarande som samma sak hänger kvar här Det är fortfarande Dragon Age och ja, Assassin's är, Creed Det är inga korta spel direkt Så det, det är ingenting man gör i en handvändning att man sätter, sitter 24-7 och spelar rakt på ner ja Vad menar du? Jag, trodde, jag tog ju ut för jättemånga spel på typ en vecka så det, <clears throat> Men uh, det är kanske bara är jag som sitter Det är bara du, är bara du Robert okay, uh, Förlåt då. Nej vi förlåter inte Uh, Max, var har du spelat? Hoppa till mig, jag bryter ordningen här, det var det värsta. <laughs> jag, förstår det. jag har ju varit lite så här utomlands. Oh. Nu, nu ska ni allt få höra historierna om nördliv ute på flykt. Kom, kom ihåg att i, stora drag, Max. Inte, inte det var så play. att det var en uh, torsdags eftermiddag, om jag inte missminner mig helt. Och det var 1947. Och där kom affären. Kan, kan vi muta Fredrik men alla andra pratar eller? Oh. <laughs> <laughs> eh, nej men eh, spelmässigt så kan jag faktiskt diskutera att jag har spelat ett par handhållna spel den här gången. Nintendo 3DS, mm. så, med tanke mm. på att när man är ute och reser så kan sånt vara passande. Låt dem oss höra. Mm. Det, fin, ja. det finns ett, eh, ett spel ett, eh, som... Eh, bara ett? Ja, Jo, det, fin, ja, det finns två spel men det här fallet ska vi bara diskutera ett. <laughs> Okej. Okay, ja, jag spelade rytmspelet till Final Fantasy Va, Vad är det det heter? Det, heter, det har så jättekrångligt namn det U Finns det ett rytmspel till Final Fantasy? Ja, det, det är det här Rytmiteatrical Fantasy Eller vad fan det heter Det, det har ett jätteskumt namn jag har, inte, jag har inte lådan framför mig Så jag vet inte vad exakta spelnamnet är <skratt> ja, alltså, men Det är i alla fall väldigt roligt för att det, är, det är ett rytmspel där man ska uh, 3DS då, antingen klicka, hålla inne eller dra åt ett håll, ibland ska man hålla inne och dra åt ett annat håll och den har över 200 låtar och det är musik från alla Final Fantasy-spel vad, vad är det som gör då? Eller? Alltså det, det, är ju, det är ju du har ju, det är ju en battle det finns battlesekvenser det finns travel-sekvenser och det finns någon så här videosekvenser där du i battlen, om man säger så, när du trycker så attackerar din, för varje grej du liksom får en good eller great eller critical så gör du skada på en fiende och varje gång du missar en så här timing så slårs fienden på dig. Och du kan då bygga upp ditt party av de här små karikatyrerna av alla Final Fantasy-karaktärer och du kan låsa upp mer Final Fantasy-karaktärer som kan gå med i ditt party, så... Alltså, jag är samtidigt Förvånad och inte förvånad Att det här spelet existerar ja, det, är ju, det är ju ingenting jag menar, All musik är, är ju som den är Det finns väldigt få remixes Jag köpte Limited Edition För att man fick med den, liksom, en skiva Med lite lite extra goda grejer som en som tänkte, ja men musik tycker jag om, men att den kom med en cd-skiva som bara ah, bonus track. Och för den som tycker om musiken i Final Fantasy så var det ju perfekt, men att det var så här, fyra låtar på den hjälpte inte jättemycket. Som jag förväntade mig att det skulle vara lite mer på den, men ja Ja, ja men Final Fantasy har ju bara typ fyra låtar genom alla spelen. Oj, oj, oj, oj, oj, du kan ju inte ha mer misstaget, men ja, vis, visst, visst. <laughs> ja men, det känns som det, det känns som de alltid har... Samma låtar på vissa ställen Så det är de man kommer ihåg Som Victory-musiken och titelmusiken och Det är ju samma låt under alla spelen Det är bara det att de har ju ändrat den lite Med vissa variationer, självklart Jo, jo, självklart ja. Men det är ju som Zelda-temat Det är också samma genom alla spelen det Ja, ju. men det beror på lite hur Hur uppmärksamma man är, Skulle jag vilja påstå ja, ja, ja. Alltså det, det är ju samma Men det är ju, de har ju spelat in det olika De har ju en liten twist på det varje gång Men det är fortfarande samma sak Ja. Det, det, det, det är som sagt, det, det är mycket roligt Jag äh, sätter mig och kör på Alltid mött svårighetsgraden såklart Eftersom jag kan alla låtar utan till redan Och bara sätter mig ner Har aldrig kört svåraste svårighetsgraden Bara på Och jag är nöjd om jag får en S-ranking Eller bättre där det sämsta man kan få är ett F som går upp bokstäverna upp till A och Sen är det S, sen är det SS Och sen är det SSSS SS, SS. De, de kunde inte bara ha av och sista. Liksom. Nej, nej, nej, nej. Det är ju standard japansk uh, rating. Jo, jo, jag vet. Jag vet. Jag sätter för det. Förut. Men ja. Uh, Vad var det andra spel du hade spelat? Jag spelade lite på Bravely Default, men inte så mycket. För det ligger fortfarande på så här en... Sju timmar. Så jag spelade bara en timme eller någonting på det. Jag hade tänkt spela mer på flyget, men... blev inte av. Det är svårt mm. att sätta sig ner, ska jag säga... Och spela någon sån här riktigt ordentligt spel Jag känner det Speciellt när man är på semester att Det är ju så ohyggligt varmt Man ser ju ingenting på skärmarna om man är utomhus heller Så man måste ju hitta någonstans där Solen inte kan nå en Och den här mörk håla Så man kan ta skydd ifrån det otäcka vädret Som befinner sig i dessa soliga länder man Max. åker till Max, är ditt andra namn Gollum eller vad? Nej, det är mitt första namn Max är mitt andra oh, namn okay, okay. Jag tror det var Ulf, men okej okay. ja, Jo, men jag har flera Okay. Eh, um. oavsett så eh, det, det, det var man, man har med sig en surfplatta man läser någon, jag hade tagit ner ett par eh, romaner för att läsa som jag hade tänkt att ha gjort så det fick man göra oj, oj hela romanen här. Ja, ja, ja det var ju hur många kapitel som helst. Jag, jag funderade Nej. först på att skriva ut det på papper men så kom jag på att det skulle bli flera hundra sidor långt och det var, så här, det var jobbigt att bära med sig A4-ark flera hundra. Då kände jag att jag, jag lägger ner allting på en läsplatta istället. Det var lite mer effektivt. Ja, du, du effektiviserade din, din läs uh, helt. Ja, det enda problemet är att batteritiden är så jäkla låg när man behöver vara så hög ljusstyrka på för att kunna se någonting i de där länderna. Ja, man får väl sitta nära ett elutag då helt enkelt Ja, jo, det, det fanns inte många eluttag nära en pool eller havet men, men det finns alltid ett hotellrum man kan ta skydd i <laughs> ja, um, det är därför man åker på semester för att Precis, det det var, man... Det, det var, man, man får se det som så här att du kan antingen åka på semester, uh, en av två anledningar egentligen En är att du ska dit för att uppleva någonting, den andra är för att du ska dit och ta det lugnt Jag kan säga att jag gjorde väl mer av det andra än det första jag menar, du är väl. Ibland åker man in på semester för att förhindra sig själv från att göra någonting. Och säga Ja, men jag är här borta nu. Jag kan inte göra de grejerna jag är tvungen att göra hemma för att det är fysiskt omöjligt Och då säger: Ja, nu kan jag ta det lugnt. Ja, jo, nej men du, var det, hade du spelat något annat spel då Max, eller får det bara... Ja, det? Jag, jag försökte spela Warframe tänkte jag säga, ja, men det spelet ska jag testa och köra lite, men eh, då hade jag laddat hem det innan och sen jag landade och skulle starta spelet så sa nu är det en 5 gigs uppdatering och så visade det sig att ja, du har en megabit trådlös wifi i vissa wow. situationer, så var det så här: ja, ja Det blir lite mycket du var ett kockblockad av internet, helt enkelt. Jag hade tänkt spela lite Endless Legend också. Det strategispelet som är bra, men det krävde också någon uppdatering och den ville inte installeras heller. Det var, ja, internet var mindre bra. Det gick att ladda en, en hemsida då och då, men... Ja, det, det var som sagt, det blev mer, det är mycket Final Fantasy-rytmspelet. Det la jag många timmar i, så att... Ja, ja. Det, ja, det, det, det var jag vad, vad jag har gjort. Och nu är det bara du kvar Rob, förklara. Ja, vad har är, du gjort. Är, är det jag nu. Okay, ja, ja. Um, jag uh, har spelat utöver veckans spel så har jag faktiskt suttit och spelat lite Arch. Um, en så här, uh, online mmo spel mycket um, intressant, mycket intressant. Inte. Ja, det. Um, mina polare här, de. Um, de började spela, spela alltså, Kände vi att vi, vi spelade ihop Alltså vi kunde Vi hade någonting att spela tillsammans Så vi har och spelar Jag är väl vad, Jag tror jag precis nådde level 20 Tror jag um, Vilken server kör ni på? Uh, jag kommer inte ihåg vad den heter Men det är den första europeiska servern Är det anna Nej det tror jag inte Gud jag. vilken besvikelse Här hade jag tänkt att vi skulle kunna spela någonting <laughs> Men nej så gick i fallet Nej, det, vi tog det första bästa. Vi hade lite komplikationer på grund av att äh, äh, mina, mina rumskamrater, de, det var de som började spela först då äh, och valde server. Och de sa bara, ja ah, men det är den första servern som vi ska spela på då. Ta den första bara Okej, okay. ah, okej okay. Så gick jag in på den Och, och så körde jag där Jag spelade med, med en av mina andra pooler Så, vi spelade, så hon spelade Healer Och jag spelade uh, Battle Rage mm -hmm. uh, mm -hmm. så, att, så att vi har en dynamik där Och så kommer de andra Och bara Ja, ah, men är ni på den här servern. Jag bara Nej, det är den här servern Då visade sig att de hade varit De hade inte ställt in sin glyf-inställning då Program, det, det är ett program som man, man startar innan man startar arcade, Launchen så. så att säga. Ja, där. De hade inte ställt in den på Europa utan den stod på Nord America ja, istället. Här så, är att de, så att de var tvungna att börja om så, <laughs> så pinsamt <laughs> det är så här, du kan jag säga. Du ju inte spela men som ping det bör man ju märka. De är inte de, de är inte så jätteuppmärksamma ibland är de inte. Um, men, men det, det, det slutade lyckligt till slut så vi har vi har ett guild nu. har vi vi är, vi är fem pers i gildet, men, mm. men vi, vi är ett gild i alla fall och springer runt och gör lite quest och, och sånt. Vi har, inte, vi har inte gjort någonting tillsammans direkt än. Inga raids eller någonting, men... Den första äh, dungeonen låser sig upp i level 20 där. Level, jag tror man kan gå in i den vid level 18 som tidigare, men det är ju rekommenderat level 22 om man inte har varit där tidigare. Ja oh, nej, uh, vi inte, jag tror vi skulle göra det men det är det några av oss har inte nått level 20 än, uh, mm. så att uh... Det är därför. Uh, vi har ju några som är lite tryhards så är redan uppe på typ level 28, 30 någonstans där. <hör> ja, men det är bra. Går du över 30 så blir du mentor och då får man fan 10 000 XP från att göra de där grejerna. Så att, ja, men det, mm. det är mycket... Det finns mycket intressanta grejer i det här spelet men ni har inte ja. fått någon... Uh, hur är det med land då, om man säger så? Har ni plockat något ställe, byggt en farm på? Alltså, vi har väl ett ställe vi har byggt en farm. Vi, vi köpte uh, väldigt tidigt en sån här... Uh, ett sådär farmhouse eller vad det nu är från något. Ett stort hus gjorde du. Jag tänkte, ja ah, men det ska vi plonka ner någonstans. Köpte ni ett och... mediumhus? Jag vet inte. Det är inte jag som håller. Jag är inte ens en patron så att jag, jag har inte... Okay, jag har inte ja, för, spedet, för jag har inte pengar på sånt. Men de har gjort det i alla fall så att, uh... Och de tänkte, ja, ah, men det här ska vi, det här ska vi, plånka någonstans och ha som, som gildhus. Guild, uh, så, så har vi sprungit runt i två dagar och försökt hitta någonstans som faktiskt ställa skiten. Men det, yep. men det är folk som har en massa scarecrows och grejer i vägen. Så att det är, eh, man hittar istället, oh, men här kommer vi få plats, så kommer man dit och så, nej, nej. Det är, det är precis som man inte får plats. Ja, och det är väl många andra som har tänkt exakt det här. Vi satt på. Uh samma grej. Att bygga ett eh, medium house kräver en offentlig mängd resurser. Det var så att ja, vi inte, på... Det är inte resurserna som är det problematiska. Jag tror vi behöver... 200 stone och 200 wood eller något sånt där och vi är ja. väl nära där. Vi har ju spenderat ganska mycket tid att samla ihop resurserna så att, yes. vi, vi är där, men vi behöver bara hitta någonstans att faktiskt ställa skiten, det är det. Så vi får försöka ta över ett lite ställe med flera stycken farms helt enkelt. Sen var mm. de och ställa ett hus där istället. Det är svårt, jag, menar, jag vet inte nu har inte jag varit inne på spelet på länge men våra guild lyckades få upp ett medium house och det kräver ju typ en tusen sten eller två tusen sten och tusen ved. Och för att det var nämligen fullt på alla små plots så att vi var tvungna att ta på de ställen där man bara kan sätta som är liksom restriktet till medium eller large houses. Och även oh. när vi plockade ner den på den helgen vi gjorde det så tror jag att när helgen var slut så var alla de platserna upptagna sen efteråt så att vi hade tur att vi lyckades sätta den när vi gjorde det. Men det, plats är ju, man får ju köpa en plats. Det är ju en stor del av ekonomin där att nu är det inte bara att hitta en öppen plats utan Nu måste man köpa av någon som förmodligen äger ja. Större delar Som bara har slängt upp små scarecrows på dem För att hålla platsen För att det är värt så mycket pengar Jo, vi har sett det, det var någon som, vi, vi stod och väntade på något ställe Och, och så var det precis som någon Hann innan oss Och, och ställa ner där Och han var, nej men det är 400 guld Ja, det, priserna är galna det har vi inte råd med. Ekonomin i det här spelet är väldigt konstigt tycker jag. jag, jag ja. Att, alltså, nej, nej, nej. Alltså jag, jag, jag förstår att ekonomin är även mot sådana game, men jag förstår inte hur de tänker i det här spelet riktigt. För att jag kan se att jag kan köpa den här armorn för typ 29 guld. Och sen kan jag sälja den för typ 10 silver. Och jag känner att det, det är väldigt skorat. Det, det, det är ju gjort för att du ska sälja den till andra personer och inte till NPCs. Det är för att ekonomin ska gå runt på ett sånt sätt. Att ja, pengar går till spelare också. och inte till NPCerna. För då försvinner de ju bara egentligen. Jo, jag vet. Men det känns bara dumt med många grejer. Speciellt att det, det är väldigt lite loot och sådana grejer också. Jag gillar gliders. De är väldigt. Speciellt när man har uppgraderat den. Mm. Äh, ett par tears faktiskt, så, så gillar där. Det. det. Det var väl, en väldigt nice edition känner jag, den där gliden. Man kan, man kan bara flyga runt och glida, glida. Om man har bara klättat långt upp och så slänger man sig ut och bara glider ner igen. Det, var väldigt, det är väldigt nice här. Mm. Ja, men det... jag gillar det, all over all, så gillar jag det. Men det, det finns lite grejer som jag har, äh, som jag stör mig på bara. Det, är det som är problemet att äh, det finns vissa gates att man måste ta sig igenom. Till exempel att skaffa en båt och åka runt med är väldigt roligt när du har flera personer. Bara åka ut på havet och se vad man kan hitta på. Man kan ju åka... För, köper man den första lilla harpoon clippern så kan man ju åka till andra sidan ön och man kan åka och mina sådana här mineraler under vattnet och... Det finns ju dykarutrustningar Så att du kan vara under vatten i åtta minuter Och, och så vidare så att Det är lite det är sånt som är roligt att göra med, med en gild Speciellt ja. när du har din egen logo På fartyget <laughs> ja, nej, vi, vi, vi har ju Vi, vi tänker ju bli pirater Så att jag vet inte hur det kommer gå Ja det, det, det kommer ni nog bli slaktade på Men det det är ja, ja, det, det, har... det var tal om Att vara pirater uh, men, men utöver det så, så... Vi får se, jag såg några bilar och jag tyckte det var coolt, Fordon är väldigt cool i alla fall men vi har inte kommit så långt med det. Ja det är sagt, problemet det kostar mycket, men ja. det var det spelet, ja, nog talat nej, om det. Utöver det, det så har jag, har jag väl spelat Minecraft uh, tror jag, ja, uh, jag satt och spelade lite Last of Us också, jag köpte spelet för typ ett halvår sedan och spelade ett par timmar och sen spelade jag ett par timmar till här om kvällen gjorde, jag skulle spela vidare på det. Uh, och jag känner att jag gillar Last Jag tycker det är ett bra spel. Men det är, det är hyllat för att ha bra voice acting och animationer och compelling story. Jo, det är story. väldigt. Det är i samma stuk som Uncharted, vilket jag älskar. Alltså i, i form av hur det ser ut och, och voice acting och sådana grejer så är, det, så är det väldigt likt Uncharted. Men själva storyen det är en helt annan grej. Det tog mig en stund att komma in i spelet igen. Man, man kan, Jag kan inte sikta i det spelet Jag förstår inte vad det är för någonting Det är väldigt svårt tycker jag Men mm. det, det är inte riktigt till för att man ska springa runt Och skjuta allting heller utan Det ska, ska ju börja. vara svårt, det ska visa att det är inte lätt Att bara sikta och träffa 100% procent gång alla gånger. Det är väl det som gör en lite Om det liksom artificiellt gör spelet svårare Det, att det är inte dåligt Det är gjort som en flit Det är liksom en designdel för att du ska, Karaktären ska inte vara så bra på att skjuta Som No. Jo nej, men det, det, jag förstår det. Jag, jag gillar karaktärerna och så, voice acting är väldigt bra, uh, atmosfären är väldigt bra också, det är ett väldigt vackert spel också. Um, jag rekommenderar det för, för alla som gillar typ zombie och så här, survival, post apokalyptik, sådana spel. Uh, och spel med en bra story och, och bra voice acting. Gillar man charter så, så kommer man att gilla det här också. Mm, och finns uh, remasterversionen till PlayStation 4 med mm. förbättrad grafik och sånt där om man vill uh, yeah. ta den. Men uh, det, det var det jag spelade till, i alla fall. Um, så går vi vidare då? Ja, då var det avklarat. Då går vi vidare till spelnyheter och vad är för nyheter idag? Har nyheter? Tystnad, säger han. Jag låter er hålla er i här? Ja, um, en nyhet är ju att Steam tar på sig lite av en utmanande roll vad gäller Twitch eller rättare sagt streamingtjänst. Um, för det är ju faktiskt så att uh, det här direkt sända spelandet, det är ju ganska så betydande numera. Och det tyckte ju Valve då var ganska bra idé, så de hängde med på det där tåget så de har nu lanserat det rakt in i Steam-klienten. Det ska bli mycket intressant att se hur den funkar Vi diskuterade lite innan här Innan vi började spela in på Jag satt och funderade på hur det kommer funka För att du måste ju ändå ha en ganska kraftfull dator För att kunna streama överhuvudtaget För någon form av god kvalitet Och så är frågan vilken kostnad det kommer innebära också För att, att streama i hög kvalitet är inte alltid gratis Så att att de kommer stå för servrar och alltihopa. Vi, vi, det ska bli väldigt intressant. Vi ska definitivt det undersöka så det. De, det här är ju ingenting de kommer ta betalt för. Uh, nu törs jag inte svära på det här, såklart. De har varit väldigt bra på det än så länge och inte har betalt för grejer på Steam. Uh, ja, precis. Det här är ju just nu är det under beta kan man säga. Det är ju, alltså, man får gå in och testa själv genom att uh, klicka på kontoinställningar och ändra beta-inställningen till Steam beta-update. Sen följer du bara instruktionerna. Efter det så ser du en kompis som sitter i ett spel så tar du egentligen bara på hans namn och väljer då uh, Watch Game. Ja, jag såg att det inte upp nu för mig här nu när jag har ja. uppdaterat. Får vi ta koll kolla det här efter podcast vad som, För då, ser då är det, det. Liksom bara att klicka in på sändningarna via din vänlista då. Uh, och sen kommer det också vara pu publika sändningar som är öppna för alla som finns i en community till exempel. Och den kommer, uh, den kommer finnas under en flik som heter Broadcasting. Och där kommer man också kunna chatta med andra tittare och så. Det är väldigt Lite som intressant. Lite Twitch eh, då. Där vi faktiskt streamar vår podcast live. Precis. Så jag går vi spelar in det. Jag tycker ju att det här är jättebra. Jag, jag vill ju se Steam föra in mer och mer. Det, jag skulle vilja se framförallt att de för in något äh, teamspeak liknande. Alltså de där, har ju någon ser. form av röstkommunikation men inte jo, liksom jo, gruppbaserat de, men som jag... teamspeak. Men framförallt att du kan göra att du kan vara flera i en konversation. De har ju äh, alltså en mot en, så att säga. Mm. Äh, men inte grupp. Och du kan inte spela in heller. Om de, om de fick in där, de skulle kunna radera ut Teamspeak till viss del. Jag menar, kan du använda Teamspeak API och bygga ett program för stream? Jag menar, tänk om du kan koppla ihop det tillsammans med den här streamingtjänsten. Och samtidigt, ja, streama, prata, spela in. Mm. Alltså, jag ser... alltså jag ser det ju definitivt som en positiv grej Och det är ju ett, det är ju ett väldigt bra taktik för att locka folk för att använda Steam eh, mer också ja. och, att, och att folk faktiskt vill köpa spel till Steam också Precis. Eh, För jag antar, jag, jag antar att det inte funkar till spel som inte är Steam-spel eh, Jag kan nog tänka mig att det inte gör det Att till exempel Precis. om man har, för du nämnde det Fredrik någon gång Att, mm. att du, har ju, du lägger ju in alla spel som du har Uh, många fall. ja många i alla fall. Du bara lägger in då, så du har dem i din Steam-lista mm. i din library um, Men jag, jag, jag kan tänka mig att det inte funkar för alla dem uh, utan att det bara funkar till spel som är, som är till Steam då, som du har köpt via Steam. Uh, för, då, för det kan ju vara en incentiv att, att faktiskt uh, köpa spel till Steam. går ju tillbaka till den konstruktionen vi hade för typ två podcast sen, eller någonting om det där med att locka folk till sin tjänst helt mm. enkelt. Och det är ju definitivt en sån grej som, som kan göra att folk vill använda Steam mer om man kan streama vildaren via den också istället för att använda en third party som Twitch till exempel. Precis. Ja, Alltså, de, de bara fortsätter göra rätt Steam. Det, de gör det, ju känns det. Ju, det känns ju många gånger som att man liksom nästan överhausar dem äh, och hosar dem liksom genom att säga ja, oh, de är så bra på det här och det här, det är klart. Men någonstans så är det ju så att de faktiskt till skillnad från många andra för de är ju en utgivare ändå. Liksom. De är ju både utgivare och förläggare. På sätt och vis. Alltså med, med sina valvtitlar så blir de ju där. Um, och de har ju väldigt väldigt, väldigt stort uh, inflytande. Och skulle kunna liksom, styra och ställa betydligt hårdare än vad de faktiskt gör idag. Men det, det tillvägagångssätt och den, den approach de, som de har mot community framför allt. Och, och alla spelare. Liksom, den, den är jämt öppen och ärlig och de uppdaterar den så fort de kan liksom allting. De, och de, de verkar ju, ju de verkar ganska stor ja. ja, de verkar ju väldigt laid back över hela, över hela tjänsten och så att, att, att, att, de, att de, de det är inte en aktiv push över det hela utan de låter folk komma till sig på något mm. sätt eh, snarare. Sen är, Visst, det är ju tråkigt också att det, på ett på ett sätt så har det ju fört bort dem lite från det som de började med, faktiskt göra spel själva. Nu är det ju liksom Steam-konsoler på gång och det är liksom handkontrollerna till dem och de tar fram och låter folk, och även där de öppnar och låter andra ta in apropå ingenting. Men just att... De låter ta in tjänster Och det, det är självklart, kan man titta på till exempel där med streamingen här Det här är bara ett rip av, vad fan tar de från Twitch egentligen det egentligen fanns tjänster innan Twitch Så är Det är ju alltid där när, när det finns en stor tjänst som, som, som Twitch till exempel Twitch är inte den första och det kommer inte vara den sista heller Men de är den största Just nu och då är det ju alltid så att oh, men det är en rip-off till den där och den där. Det är liksom, ja. Så är det ju med alla stora sidor och sånt där. Alla, alla videouppladdningssidor är ju en rip-off av Youtube nu för tiden. så att, mm. eh, Fast Youtube inte var den första men den är ju definitivt den största. Här ju. Ja, och jag kan se här, till skillnad från om någon skulle utmana Youtube, eller Youtube. Eh, där är det ju väldigt svårt. tjänster som i nuläget peppar, peppar. Men på det här alltså på streaming. Um, vad heter de som, kör, de som uh, PlayStation tog med i uh... Vad heter det Twitch också? But, uh, Twitch Nej, Twitch är var, väl med det var, där. Xbox var, det som var Twitch. Ja, men Twitch är med på PlayStation på... också. Men det var någon stor partner de hade jag mig. men skit Hur som helst, um, att de nu tar in där Får hon att fundera lite... I alla fall jag säger, ja men vad kommer hända med Twitch nu? Liksom. Ja, Twitch går kommer så starkt. Det, kommer så att... de bli så påverkade? Men jag tror att, att de kommer bli påverkade beroende på hur Steam implementerar den här tjänsten. Det är sant, Om de, bara, jag... om, om de gör den väldigt lättviktig, alltså inte så avancerad utan bara ett klick och du bara tittar då kan du inte kanske interagera på samma sätt som du kan göra med Twitch och du kan inte liksom kommentera eller... Prata med personerna och kanske, och så som, som du kan med Twitch, så, så kommer det inte. Det, det blir bara en annan inriktning och blir för dem som vill ha en mer lättviktig form. Men om de utvecklar den betydligt mer, då tror jag nog att Twitch kommer få ett stort problem. Ja så länge de så länge de. Alltså, om Steam som du säger gör en mer avancerad streamingtjänst som faktiskt kan konkurrera med Twitch. Mm. Så är det ju definitivt att, de, att Twitch kommer bli påverkad. Men om de håller det lätt och, och bara har små, små saker så kan jag tänka mig att de, Twitch kanske kommer tappa de där eh, dåtidstreamare, de mm. där då, casual, casual streamare och sådana. Medan eh, de som faktiskt är som streamar mycket, de stora youtubers och sånt, de brukar streama på Twitch gör de ju, och Youtube de, de kommer nog inte tappa dem på grund av att det är nog mer convenient att, att streama via Twitch än det är via Steam Det är ju som sagt, vill du titta på gå in på Steam och titta på någon genom Steam, dina och smått lite här och där, så går du väl genom Steam, för det är lättare, men om du faktiskt sätter dig på en hemsida som på Twitch, så är det så här, jag är här för att titta på videoklipp av större, mer större personligheter, mer etablerade, faktiskt, streamers som nästan är ett jobb i sig själv nu för tiden, så är det väl dit man ska gå. Det är väl mer som en till en tv där du kan kolla på kanaler mellan, så ja ah, jag vill kolla vad det är för populära folk som håller på nu ja det är lite turneringar som håller på och körs och livestreamas medan stream är väl mer för specifikt bara ett spel som spelas nu att, ja ah, jag ser att den här personen som jag känner spelar det här spelet nu undrar hur det går för honom om jag ska titta eller liknande det, det kan ju också vara en väldigt stor säljningspunkt för, um, för att få in folk att uh, att, att lägga upp sina spel via Steam um, För att det är ju gratis advertising är det ju uh, Lite som Youtube har, lite som Youtube när man ser folk spela saker via Youtube Eller på Youtube då um, Stora youtube personligheter som Som lägger upp videos av Let's Plays liksom då, Istället för att ha det så kan du Se till exempel att ah, men, Fredrik spelar det här spelet, det, det har jag tänkt att spela eller Köpa och då kan jag bara gå in och kolla och se om det är intressant. För då ser jag ju att Fredrik spelar och hur han spelar det. Och se om det är intressant snarare än att se någon, någon som jag inte känner eller sånt där. Mm. Äh, som sitter och spelar Och det, det är snabbt också. För jag ser, det kanske inte är ett spel som jag tänkt på innan. Eller något sånt där. Men ja, men det lät intressant. Kolla kanske snabbt på Steam. Vad det är för någonting. Och sen gå in och kolla i hans stream helt enkelt. Uh, bara mm. vad det är för något. Sen kanske jag köper det. Uh, och det kan ju vara som sagt en stor ställningspunkt för för det finns ju det finns ju spelutvecklare sådana som inte har sina spel via Steam um, och det kan ju vara en grej att faktiskt få locka folk att lägga upp sina spel via Steam också Intressant, vi får se hur de uh, utvecklas men mm. det var tillräckligt med Steam men vi får, ja, vi får testa lite under ja. veckan kanske kan gå in på det nästa jag, vecka jag bara en, att För min del så tycker jag det kan vara det roliga är bara kunna hoppa in på någon kompis Spel, Såhär nära vänner och så som man kan hoppa in på Steam För jag har mina, de flesta som jag känner på Steam då. Så det är roligt att kunna se Hur de spelar sina spel liksom. mm. Mm. Ja vi får se hur mycket Vi hoppar in i varandra spel under nästa veckan ja. då, Och ser kollar mm. helt enkelt vi, vi, vi, Du missar, vi, vi, missar vi... hemligheten Till höger, du missar det där till hö äh. Höger, höger <skratt> Nej, och är en förröjning på 15 sekunder också så Ja att... eller hur Men alltså vi, vi kan kanske ta upp det nästa podcast Och det se vad vi, vad, vi, vad vi tyckte då helt enkelt um, uh, Nästa nyhet då Ja Assassin's Creed Victory Om det nu kommer heta så Det har ju läckt nu att det kommer Finnas ett nytt Assassin's Creed här snart Läckt det Har väl en announcement de hade till och med mm, Tror det eller um, Och ja det skulle väl utspelas i London Okej, okay. jag har en liten beef med just den här nyheten. Här, ja. Ut med det. De sa, eh, de gick ut och specifikt sa här för, vad är det, två år sedan nu. När, eh, det måste ha varit runt, eh, precis innan sssq 3 släpptes, tror jag. Eh, för de hade någon sån här där de, där de frågade folk vad de, vad de ville se i... Eh, i de uppkommande Assassin's Creed-spelen i, i form av vilken location det skulle vara i då. Och det var ju många som sa Japan och, och, och London och sådana grejer. Och de var, nej, vi tänker, vi, vi tänker inte köra på så stora som, som Japan och England och sådär. För det, de, är väldigt, de är väldigt välkända, men vi vill gärna gå på andra ställen som är intressanta, men inte så jättekända. Liksom. Som Frankrike. Ja, men alltså... Det var, det var väldigt, det, Victorian London var, var definitivt ett ställe som de sa att Ah nej, vi är inte så vi, vi känner inte riktigt för att köra där uh, De sa lite någonting om Frankrike för det var inte någon av de stora men De, de, de nämnde ju olika epoker som de sa att nej vi, inte, vi tänker inte Det finns andra mer intressanta ställen vi vill gå på så så annonsade de här, jag tänker men ni sa ju att ni inte skulle. Alltså, jag, jag vill gärna spela det spelet, definitivt. Jag ser fram emot det. Men jag känner att de har lite, går lite tillbaka på deras ord där. När, när ja, faktiskt... men om vi ser så här: Om de ser att det är väldigt många som vill se just den epoken, så är det klart att tänker om: Då gör vi den, för då kommer du säga. För att de har ju faktiskt chattat om det här. Jo, jo, det, det förstår jag ju också. Att de måste ju kolla på vad, vad, vad publiken säger. Men. Uh, de, de, när de sa det där så sa, de sa ju inte att de uteslöt det totalt utan det var ju mest att ja, ah, men vi har andra idéer för typ fem spel framöver och så kommer de med det här nästa år, liksom. men, men sa ni inte att ni hade flera idéer som skulle vara i andra ställen? Det känns som de, de går tillbaka lite på det de säger bara. Eh, det var ju aldrig det att de sa att de inte skulle göra det där. Det var bara det att ja, ah, men vi har andra mer intressanta ställen som, är, som, som vi föredrar före där. Det är, ja. det är mest det Nej, som har, med nu, har de det gjort, nu har de gjort så här helt enkelt så får vi se vad det är för andra spel som de har satt igång i bakgrunden. De har ju säkert två, tre stycken till som ligger och gro där. ja. ja det, de, har... du vet... Det, ja, det, de, spelet de, efter det Japan, det, då kommer jag bli arg. Kom, kom. Assassin's squid insert city name here. Det är bara gör så och sen så får vi... Ja för de har aldrig nämnde över... De namns ju aldrig efter vilka... Nej men jag menar det, att du kommer få... Du kommer få alla städer som du någonsin velat haft mm, Kommer vi få många ett Assassin's, Assassin's Creed, som Creed Sweden då eller? Självklart, Stockholm Men oj oj oj Karolin, Vem sköt Karl 12? egentligen? Mm, det var Assassin's Creed wow. Arne Jag tror, jag hoppas faktiskt helt ärligt att vi aldrig kommer få ett Assassin's Creed satt i Sverige Det, det... det... Jag kan, jag kan gå med på alla andra länder på av, jag kan inte tillräckligt Finland. mycket om. att jag, jag kan inte tillräckligt mycket om de länderna för att kunna sitta och störa mig på saker som de gör fel. Det är, det är mest det som är grejen. Jag vet att om de sätter dig i Sverige så kommer det vara en massa grejer Va nej men det där är inte rätt och det där är inte rätt och så kommer jag inte kunna spela spelet. Och då kommer ja. jag bli arg och ledsen och besviken du är bara och gråta inte i Nej, men det kan jag inte göra, det Men du har ju inga pengar säger du Inte nu, men det, det, nu pratar vi om hypotetiskt spel, kanske fem år in i framtiden, då kommer jag att ha välja pengar, såklart. Assassin's Creed, Stockholm Syndrome. <laughs> wow. <laughs> Satt i 70-talet. <laughs> ah, ja. Nej, men alltså det var, det var mitt största problem med det här. Alltså jag, jag, är, jag, jag ser fram emot det, jag är ju definitivt, det nästa spel, ja, men... Uh... Men vi får se vad som händer helt ja. enkelt. Men det var mest det som jag, jag störde mig på. Att de hade sagt att det, det var inte så. De säger inte vad de säger utan de säger varandra. ja Hade vi någon mer nyheter där eller? Uh, nej, det var väl ingen mer va? Utan det var Assassin's Creed Victory och det var Steam Broadcasting. Ja, ingenting som känns så här. Det var ju spelgalan ju men det är liksom... Mm, det, det, är in, det är ingen som bryr sig om dem längre den här Gaming Awards så det är nöjet efter Spike Det är bara men... ett jävla spektakel nu. De blir, det är så mainstream så att mainstream blir arga på. Okej, <laughs> då fortsätter vi. <laughs> ja. ah. Max. Det låter bra. Jag kör ett sick bas solo under tiden ni spelar Assassin's Creed, där, tänkte jag säga. Så att jag har inte lyssnat ett ord på vad ni har sagt. För jag brukar ha hört där Assassin's där Creed varje där. vecka från er nu. Så att, uh... Ja, men det är aktuellt, det är ju det. Nej, jag vet inte om det går på tv fortfarande. Det var länge sedan jag tittade på en eller två, men Jag vet inte... Vad är det för något? Att aktuellt. Nyhetsprogrammet, aktuellt! Kan man äta det, eller? Ja, ja, ja. Med tillräckligt mycket smör och salt så går allt. Jag tänkte säga, jag tänkte säga yoghurt eller fil, men okej. Okay. Smör och salt. Mm. Mm. Uh, Vidare. Veckans spel. veckans spel. Veckans spel denna vecka. Var Metro 2033 eller 2033, beroende på hur du vill numeriskt uttala det. Det är fortfarande samma nummer. Uh, har ni spelat det? 2033. Ja. Mm. ja. Mycket, ja. Bra. Mycket bra. Det var allt för veckans spel. <laughs> hur mycket, jag vill faktiskt fråga, hur många timmar har ni lagt ner på, på det här oh, Max har inget rätt att svara för han har inte spelat spelet. Den här omgången två, tre kanske. Jag har ingen den, aning för jag, jag har ingen aning det. Jag såg att den hade nollställt mina timmar och mina grejer sen. För jag har spelat det innan men när jag gick in i igen så var det allt borta sånt det var inte så mycket jag spelade då, det var lite därför vi tog upp det igen då För jag uh. hade typ spelat bara en timme eller något ja, jag, väntar, jag, jag har får... ingen aning hur lång tid det jag, jag har spelat, jag är på kapitel 6 tror jag i alla fall Mm Ja uh, nej, jag tror jag, jag tror jag fortfarande är på kapitel 2 eller 3 eller något sånt där Jag har faktiskt jag har bara spelat typ nästan två timmar på det okay. uh. Men Max, du hade ju då inte kört det antagligen Nej, nej, nej, nej, nej, jag har ju knappt inte varit vid en dator ens Jag visste inte oss om att det var veckans spel Jag visste inte ens att vi spelar veckans spel <laughs> Alltid ett veckans spel, du kan inte någon skicka hem läxorna till honom? Men det är han som är värd, han borde ju veta sådär Han ja, var inte värd förra mm. veckan, det var ju du, det är ditt ansvar Fredrik uh, Vi bestämde ju alla de här fyra spelen i fyra veckor för. Alltså, han <laughs> ja, det jag visste faktiskt att det var det veckan veckans spel Jag bara inte hade riktigt kontroll på vart vi låg till i schemat Ja, ja. i vilket fall som helst Uh, Fredrik vill du yttra någon åsikt om, om spelet först kanske? Ska jag börja? Ja uh, eller Danny vill du börja? <laughs> jag kan börja om ingen annan vill börja Nej, uh. kör, kör Robert då Ja uh, okej, okay. uh. alltså eftersom jag bara spelat typ två timmar av spelet så, så, så Min åsikt är ju att det, det är väldigt atmosfäriskt i alla fall uh. Behöver jag säga mig? <laughs> det känns som att du är lite inne på min Ja uh. uh, uh, nej uh, men fortsätt. alltså, alltså uh. Spelet börjar ju väldigt så man slängs ju direkt in i storyn och va Åh, hur, hur händer det grejer? han pratar om grejer, jag har ingen aning om han säger för någonting, Men vi fortsätter, vi går vidare och skjuter grejer, oj, oj läskiga saker här uh, Och så går vi ut och så blir jag attackerad av andra grejer, så går man ner och så Det är första fem minuterna spelet. spelar typ. uh, Och för och sen... alla er där ute som alltså det här var en beskrivning av Vad Metro 2033 är? Han går ut på ett ställe, han skjuter grejer, han går vidare, han kommer ner till andra grejer Och sen skjuter han där och så är lite grejer och drar inte det så... alla FPS-spel? Jo! Ja, just det, precis. Men en liten bakgrundshistoria kanske vore lite bättre då. Ja, nej, men det, det, det utspelas ju i, i metro då. Alltså i, i den ryska metron i... Vad är det? Jag vet inte vilken stad. Var det i Moskva, Moskva. eller? Moskva. Ja, det är i Moskvas metro då, alltså tunnelbanesystemet där. Eh, uh, se sådär... 2033 ungefär. Mm, ungefär då utspelas det för, för, för, för typ 20 år innan, så... För... Två år sedan. Uh, snart. Så... Så, så, så attackerade någon Eller det var bomber som föll Och, och alla de människorna Retrerade ner då in i, i, i Metrosystemet Och så har de bott där Och det finns massa mutanter och grejer Som bor utanför och attackerar folk och Jag är inte riktigt säker på Storyn helt än Jag, jag känner att jag behöver spela lite mer Innan jag faktiskt har en, en komplett bild det, det är en sån här story som avslöjas Lite allt eftersom, sen känner jag Vore det inte intressant om det här utspelades i, sa i samma universum som Fallout egentligen då? Ja, kanske. Eller Stalker. Ja, de kan, varför inte allihopa? Uh, Jag okay. menar att det är samma så här apokalyptik med när det är lite radioaktivt överallt. För sig, mm. för sig Fallout är väldigt så att i framtiden för 1950-talet så är det kanske inte var en så bra idé ändå. Det är så, så stilistiskt också. Ja, det kanske har Alt-Style, jag har tänkt på. Ja, jag har spelat så mycket moddat spel så att det, det tappar så. Alltså. Jag känner att jag känner att Metro 2033 de håller faktiskt en väldigt vad ska man säga, downplayed stil i det hela. Att det, det är väldigt dark and gritty och, och så, men det känns inte som att det känns inte som det är omöjlig framtid på något sätt. Mm. Uh, och det verkar inte som de har gått, det är som Fallout, som ni säger, den går ju, det är mycket 50-tal uh, stil över det hela. Medan jag känner inte, jag får inte den någon form av som vi vibb från, från Metro direkt. Den känns som det skulle vara en fortsättning på den riktningen vi i dagsläget. Mm. Um, och uh, det finns inte så jättemycket avancerade grejer i den världen direkt, kan jag inte... Jag menar, att, att man använder äh, ammunition som. Äh, som. Äh, valuta. Valuta. Äh, jag såg det när jag, jag spelade spelet igen. Jag tänkte. Vad fan? <laughs> för det, hade jag inte, det kom jag inte ihåg. Från när jag spelade spelet första gången. Och en liten sidebar här var det att i, i min. I min story som jag skrev nu för. För National Novel Writing Month som utspelar sig. Äh, i Zombie Apocalypse då Där använder man också <laughs> det. Man använder också Ammunition som valuta um, Så att jag, jag undrar om jag fick det därifrån Jag tänkte inte på det då Men i vilket fall som helst um, alltså jag, jag tyckte om det Jag har spelat hittills, jag har bara spelat två timmar som sagt Och, och jag, känner, jag vill spela mer För storyn verkar ju vara väldigt intressant Och, och jag känner att Gameplayet är också är Väldigt fluid Uh, det, det är inte, jag har inte känt att det är några saker som, som jag faktiskt har hängt upp mig på Att det här är inte bra eller, eller det här kunde göras bättre direkt Och uh, grafiken är också väl, helt okej okay. uh, Fast det kom ut vad? 2008? Eller något sånt där? Det Är det så pass? Tror det, det ett par år sedan i alla fall Så det, det, det håller väl inte upp till en next gen grafik direkt Men... Uh, men det, det är i alla fall... Det ser fortfarande rätt snyggt ut. Och, eh, jag känner att voice acting är, är helt okej okay också. Eh, inte riktigt... Alltså... De har gjort en grej att... att eh, huvudkaraktären är den där typiska mute protagonist. Men samtidigt mellan varje ställe som man går emellan så får man en liten... Det som en liten eh, en notering. Som är upp, läses upp då av... Av huvudpersonen. Så jag förstår inte varför de inte bara kunde ha. Om de har dialoger in i själva spelet också. Det känns... Mm. Alltså det, det är väl ett, ett, ett stilistiskt val de har gjort. Men det känns ändå lite konstigt. Eh, att de har det. Um, utöver det så... Har vi lite mycket mer att säga. Jag känner att... Jag kanske borde jag spela lite mer. <laughs> uh, Danny... Ja, vad ska jag säga? Jag tycker att det passar ut bra. Grafiken är ju som sagt inte det bästa, men att det tillför ju bara att det är liksom en det är liksom postapokalyptiskt värld, liksom där allting är trasigt och förstört. Så grafiken är ingenting, ingen... att det är liksom lite, lite dåligt och sånt. Nu vet inte jag hur de här uppdaterade versionerna ser ut. Men... Det är värt att nämna det att det finns ju en Redux. Då, Precis, med Redux och Glass Redux. Är det någon som spelar Redux, förresten? Jag har bara Nej. den gamla. Okay. Nej Jag vet inte hur då, hur, vad det är med det Men det, menar, det kom ju ut uh, i augusti uh, nyligen Vad jag ser på Steam i alla fall Så att det är, kom ju ut samma dag som Last Light redux, Så att de har ju uppdaterat förmodligen båda två till rätt snyggt ja, för De släppte ju rätt... båda två i en box kan vi köpa ja. dem så det... ja, För Metro 2033 kom ut i uh, 2010 Det kommer i mars Kollade. ja så att, det är ju snart en fem år gammalt Men jag tycker, jag tycker ändå att grafiken håller upp rätt okej okay, Om man kör på, på högsta Så att, Men jag vet inte, jag vet inte Vad, vad körde du på konsol Danny? Eller? Jag kör på 360 Hur ser det ut där? Är det, är det värt att nämna någonting om grafiken? <här> alltså det är, inte, det är ju ett äldre spel Så det, jag tror inte det är så stor skillnad mellan PC faktiskt och konsolen. Faktiskt, är... texturen liksom den är och det är lite poppin och sånt där så... men det jag förväntar sig lite grann av ett, ett så här äldre spel men mm. storylinen så tycker jag är helt okej okay, liksom. jag, jag ser det mer som att som du sa att han berättar ju emellan, men det är liksom hans story så man får ju liksom spela igenom emellan så får man lite en, en kort resumé liksom, att det här är det som jag, mina inre tankar och så. Jo, nej jag, jag förstår ju att det det, det det, är klart att det är det Men Vad jag undrar bara, varför, varför då kunde de inte, för de har ju en voice actor för honom Så jag förstår inte varför de inte bara kunde ha honom svara på grejer som folk säger till honom För det är ju folk som pratar med honom Och, och det är ju en typisk att de, de, han säger ingenting men de, det är ju ungefär som han säger någonting i alla fall men, mm. eh, det var en replik De hade precis just nu i Början på kapitel 6 så Då, då står och pratar man om och frågar om saker Han bara, ah, ja du säger ingenting Så det behöver bli en riktig raider här nu, tyst Ja, så det. jag Ja, men som sagt, jag vet inte vad, vad deras val var, varför de gjorde så. Men... Det, det, är ett, det är bara ett val, ju. Det är liksom för att de vill göra sin story på ett unikt sätt, så att säga. att Man tänker till. Att, men den här tysta protag protagonisten, det är liksom någonting som har funnits jättelänge. länge. Jo, att men det behöver få en uttjatat. röst mellan i alla fall. Alltså, jag känner att det börjar bli lite uttjatat. Jag känner att det, det, det behövs inte längre. Um, jag måste, jag, det det, det, bör, det börjar kännas som det är en lathetsgrej nu. Snarare än, än ett, ett stilistiskt val. För nu... För nu kan vi göra så. Och man, kan, man ser ju bra exempel på, på spel som gör en, en, en pratande protagonist väldigt bra. Och ändå ha val som man själv väljer, som man ändå kan lägga sig in i karaktären lite. Jag menar Mass Effect och, och Dragon Age 2 är, är ju bara några val, spel där som har det. Där protagonisten pratar och, och har en egen personlighet fast man ändå känner att man har lite kontroll över det hela så man kan leva sig in i, i världen och karaktären. Så att det, det känns bara som det är en lathetsgrej nu för tiden. Det kan inte vara just på ett tecken av sin tid. Alltså, vi, vi, vi rör ju mot, känns det som att folk vill ha mer få in, som ni säger där, karaktärens snack själv liksom. I spelen. Och det, det har ju kommit till Dragon Age Inquisition och det har kommit i andra spel och så. Uh, men uh, som det har varit så är ju, skulle jag tippa på tanken med att ha en icke-talande karaktär. Att du själv sätter in dig och du, när, när du hör någon annan, när du hör en karaktär så blir det inte längre du som den karaktären. Utan då blir det en förskjutning däremot att det är den karaktären att du nästan upplever som, som en film där det handlar om en annan karaktär Än dig själv Medan om du låter karaktären vara tom Så fyller du i dig själv i den karaktären Mycket lättare Det vill säga I... du Finner en identifikation med att Ja, det är, jag. det är min röst i mitt huvud här Så det behöver inte fylla i Jo, jag kan förstå det I vissa det kan, spel där Men jag bara det... menar att just i det här fallet Jag tycker det är ungefär som du där med att Han har en röst i de här mellansekvenserna men det är inte i spelet. Det tycker jag faktiskt är lite irriterande. Ja, äh, där känner jag som det var... För an, ja, där skulle de ha valt, antingen eller känner jag. Ja, alltså det, det, det var väldigt konstigt val de gjort. gjorde. Då fall. Mm. Alltså det, de har ju, det är ju definitivt val de har gjort. Eftersom de faktiskt har... De har hyrt in en voice actor som faktiskt har gjort sekvenstexten liksom. Och så grejer. De kunde ju bara haft texten dyka upp där. Då hade det ju varit... Precis. Utan att någon läste upp det. Men... men och då ha en voice actor som faktiskt läste upp den Och en unik voice actor från alla andra Så att Definitivt din karaktär Som du spelar som, som läser upp det där Så inte bara ha honom er <gör> med de andra Kan hitta brotekor åt honom Eller vad Jag... Mm, vänta ja, mm. Nu har de gjort så här Och det är ingenting ja. vi kan göra åt Så det är ingenting att så ut Och vi kan ju bara fortsätta Nej. på eh. Ja. Men eh, vad tyckte ni vidare då, Fredrik? Eller var du, var du klar? Nej, ja, Jag är klar. Ni kan höra vad Fredrik har att säga om spelet. Ja, man kan väl ta de först. De saker som jag tyckte var bra. Det var ju som du sa, Rob. Atmosfären är bra. De har satt en väldigt satt värld. I och med att den utgår egentligen från de här bokböckerna, eller boksamlingen av som, som, är skriva, som fanns redan innan som de har utgått ifrån, då, så har de ju en etablerad värld på det sättet. Um, det har en, en väldigt dyster och uh, vad ska man säga det och igen då, det moloken, hur det låter så säga. Men det, det, de har satt atmosfären som sagt väldigt bra. Uh, grafiken i sig gör sig ju okej okay i sammanhanget. Um, så det är ju bra. Um, däremot, jag kan känna För min del så var det lite av en besvikelse i det här spelet. Jag tycker att samtliga skådespelare är totalt bedrövliga. De är så usla så att de borde... Jag, jag funderar på att byta till bara ha ryska, faktiskt. Det, det är så dåligt. Uh, de har försökt göra en story på att det börjar med att du ser... Uh, vad som hänt. Det här är ju ingen spoiler direkt, utan du, du och ett gäng, du spelar ju som Artium som han heter. Och eh, du tar det ut, ut på ytan där ni blir attackerade med tanter och sen ser det ut som att saker går åt helsike. Och så vips så åker du tillbaka i tiden sju dagar och du får se vad som leder upp till det här och det är där du börjar att spela då. Eh, samtliga karaktärer, jag tycker alla är ganska tråkiga. Jag tycker skjutvapnerna i sig är väldigt tråkiga. Det är, det är liksom, jag, förstår, jag förstår tanken med att det ska vara lite svårt att samla på sig vapen. Det ska liksom ha en, en dels en, en känsla i svårheten där i att få tag på saker och ting. Men för mig så blev jag bara mer och mer uttråkad, ärligt talat. Monstrarna i sig är ju ganska alternerande, de, de har ganska bra variation. Och känslan och på sätt och vis skräcken, för det, det, är, ju, det är ju ändå ett, en form av survival horror det här. Bör man säga. Eh, vissa är mer luttrade de kanske inte känner det, men en annan kan säga att ja, det här är ju ett survival horror i första person i princip. Eh, och det funkar ganska bra på de premisserna, men gameplay i sig tycker jag är överlag tråkigt. Uh, jag tycker att miljön, de funkar men de är ganska dassiga. Grafiken för ett spel från 2010 borde vara mycket bättre. Uh, men om jag inte minns helt fel så är det kanske den här studiens första spel då, som jag inte, Jag tror det var en indie studio till att börja med. Som jag har hört så var det här deras första spel och framförallt att andra spelet, Last Light, ska vara betydligt bättre. I alla fall rent grafiskt och historiskt. Det här har ju vissa saker som är lite intressanta dock, som till exempel att det finns moraliska val i spelet. Som till exempel ger karma som leder till olika ändelser och så. Valen kan då ge spelaren liksom god karma eller dålig karma och då på sätt och vis få andra att vara otrevliga mot dig eller och så vidare. Um, och det här med valutan eh, då ammunition det för ju in just ännu mer just det här med hur, hur, hur, hur det faktiskt känns att, att leva i den här världen. Problemet är att världen inte känns, den känns påklistrad och lossas. Folk står och pratar eh, hela tiden i, med varandra och de försöker bygga upp där men ju fort du kommer nära så står de där blind stirrandes på varandra som Två plastdockor Och man tänker Jaha, ja, det där var jag. jag kan gå tillbaka Och så går, jag, går runt Och svänga gå tillbaka Och de fortsätter prata det där Men vad fan Ja, ah, okej okay. Det var deras första spel Tänker jag Det låter va Men ju längre jag kör Desto tråkigare blir det eh, Jag skulle inte säga Att det får en tumme ner Men jag ger inte En tumme upp i alla fall Så det är, det är en tumme åt sidan då? Alltså, ja, fist. Det, det är ingen tumme alls Okej, okay. det är bara en hand alltså Okej okay. ja. En tumlös hand men alltså jag skulle vilja säga faktiskt att angående vapnen, jag har inte sett så många av dem Men jag gillade konceptet av äh, Det här pneumatic, äh, pneumatic rifle till exempel Där man är tvungen att pumpa upp för att öka trycket så man kan skjuta oh. Bättre Det gillade. jag och det fanns ju en till variant som var typ äh, Som var, hade med elektricitet att göra också oh. äh, Där man fick äh, Man fick charge upp den för att den skulle. Jag gillade det men jag, jag känner att Ammunitionen var lite scarce eh, Även i början Även fast man fick så flera stycken Man hittade döda kroppar lite här och var som hade massa ammunition på sig så känner jag att Men jag fick ingen ammunition till de vapnen jag har Så att Då var det lite meningslöst För de tvingar ju på en Typ den här till exempel Precis eh, Den hittar man ju Eller man får den ganska tidigt Så ja ah, den här, använd den här shotgunen Man har två skott så måste man ladda om Och det är att ah, Okej, okay. visserligen Du kan fyra, fyra av vardra skottet, det är rätt nice för det tror jag faktiskt aldrig har sett i ett spel förut eh, att man kan avfyra 4 en pipa i taget mm. det, det, det var ganska novel faktiskt kände jag, men däremot så, så har man ju flera slots för olika vapen och det vapnet vill man ha till exempel den här pneumatic rifle, så måste man göra sig av med, med shotgunen och efter om man hittar pneumatic rifle relativt tidigt gör man Uh, om man går längs en sidväg, för man, det är inte något man hittar genom att bara förestå det Man måste gå in och söka efter det själv uh, Men man hittar den, men man hittar typ ingen ammunition till det. man hittar bara ammunition till shotgun Jag känner lite dumt att varför ens slänger in den då där som man kan hitta den Om du inte hittar någon mycket ammunition till den efteråt Det kändes väldigt, uh, det kändes lite dumt faktiskt men ändå, jag kände att kombasystemet funkade rätt bra ändå Det var ju inget nytt direkt, men det var ju ganska stabilt i alla fall För min del så behöver jag mer än stabilt, jag behöver något som Drar in mig i spelet, något som får mig att tänka om jag i Man hade kastknivar också Det var ett ganska få över att man fick ett plötsligt bara, åh här är kastknivar Okej, coolt så lyckades jag inte träffa någon i kastningen i alla fall, men det har ju att göra med. att jag är dålig inte med att spela överlag, det är en, en okej okay insats de har gjort. Det bara att jag inte förvänt, man kan inte riktigt förvänta sig samma djup som, som till exempel som finns i Fallout 3 och så. Jag måste um... säga någonting däremot om, om ammunitionen, om, om valutan. Mm. Det känns väldigt... Det, någonting som kändes väldigt konstigt för mig. Alltså det, det, är ju, det fungerar ju från ett spelmässigt perspektiv men inte direkt från, från hur de försöker sätta upp världen nu när jag tänker efter. Det är det att de säger om oh, den här ammunitionen den är ju väldigt värdefull för det är en så här pre-apokalyps ammunition, det är den som är värdefull. Um, men och de säger, det verkar ju vara så att den är ganska scarce, det är därför man måste plocka liksom hålla på den. Men ändå lyckas man hitta sån här och var, bara man tittar man vänder sig om och bara, oh, här ligger den och så plockar man den. Det verkar väldigt konstigt. Jag förstår ju att man, må man måste ju kunna få tag på, på eh, valutan på något sätt. Mm. Hallå, uh, kapsyler? Fallout? Jo, jo, men kapsyler är en sak. Men, men alltså, ammunitionen bara ligger här. Det är ingen som håller koll på det. Man bara går och, och skäller. den. Här, liksom. Man ligger precis framför näsan på någon och bara ah, Titta, ammunitionen! Och plockar den. Och det är ingen som säger någonting. Det är lite link här när man springer in och sönder allas... Eh, Uh, krukor i hus husen ingen säger någonting, eller Final Fantasy där man kan gå in och alla RPG-spel man kan gå in i vem som helst hus leta, Rota igenom alla DSG, och vad de har för någonting och sen gå och prata med dem och de är bara, hej, trevligt att träffa dig så". Här. Det är, <laughs> är, är sådär grej som, som man, man är härdad på grund av att man har spelat så många spel där det faktiskt händer sådana saker så att det spelar ingen roll men samtidigt när man får, tar ett steg tillbaka och tittar på spel, man, varför? Men alltså det, det makes no sense från in-universe Men från ett spelmässigt perspektiv så är det klart det gör det Men inte om man tittar på världen i sig Varför skulle man bara kunna gå runt och plocka andras eh, ammunition som ligger där Som faktiskt är valutan i, i den världen det But känns som att om, om folk slänger pengar omkring sig, för det är ju deras valuta som sagt då, då är det ju ju fort någon dör så skulle någon annan vara på en. Alltså, ja det känns väl lite så här. Det är ju en sak om det är en, en valuta som du inte använder rent praktiskt. Alltså på, på samma sätt. Jag menar, den här valutan den skjuter ju faktiskt monsterna. Du skjuter praktiskt taget iväg pengar. Um, ja, så vitt jag förstår. Jag vet inte, du spelar längre än mig har du gjort, men så vidt jag förstod det så var det, det fanns två olika Du, provat, av... Du kan använda den valutan som var i vapen fast, och då är de betydligt mycket kraftigare, det är typ one shot mm. kill mer eller mindre. Jaha, kunde man göra det? Jag vet inte Jep, om man kunde jag, men det, men det verkar inte ta något av Du, du håller in en knapp så. så byter du liksom vilken ammunition du använder. Jaha, okej, okay. ja det visste jag inte om. Ja. Jag, jag gjorde bad. de misstag och gjorde slut på typ 100, 100, 100 bullet liksom. jag bara, vad får jag kvar? Klick. Oh, 300 av den andra, fan också <laughs> ja. hey, om jag bara får säga en sak så, som jag har varit lite irriterad på också sure, sure go ahead um, alltså när jag satte mig med spelet för jag, jag innan på förhand när vi valde ut spel så ville jag ha lite olika genrer som jag inte är van vid och då när jag såg den här så står det liksom survival, horror element och det ska liksom ha en väldigt bra atmosfär och jag, jag tänkte tänkt, för jag är kanske inte lika luttrad som många andra så jag, jag, jag blir nog ganska lätt skrämd liksom och så men det känns som att de inte riktigt de har inte tagit i, i beaktande det alls på samma sätt, det känns egentligen bara som mörsande ja ah, nej jag håller med dig faktiskt men det, och jag, jag tycker antingen, välj välj vart ni vill gå välj vart ni, vill ni gå det här, för jag menar om du ska spara ändå alla Resident Evil, varenda jävla pistolskott och verkligen spara allting då dra ut på skräckelementen mer i så fall gör, gör det ännu mer läskigt gör det verkligen skitjobbigt att skjuta och framförallt dra till alla de här monsterna. Och låt dem inte komma i horder eller någonting heller. Ja nej det var någonting som jag faktiskt reagerade på. Jag, jag, jag visste faktiskt inte om för att du sa det nu i podcast att det var survival horror. För det intrycket fick jag inte för fem öre. Eh, för att det är väldigt mycket. Alltså det är ju lite horror över det hela liksom. För att det är. Och lite survival så här. Men det är inte ett survival horror spel. Det är nej. ett action. Det är ett action aventyr är det, definitivt. Det är väl kanske lite action-horror då kanske. Men, men det är liksom... Okej, okay, du har monster som kommer mot dig men du har ju liksom ammunition så du kan skjuta dem. Ja, men jag hade liksom... Jag hade så att jag kunde ladda om min pistol åtminstone tio gånger och ändå ha ammunition kvar. Mm. Och om, vi säger så, om vi säger så här. När jag, nu när jag spelar... Ammo. Jag har typ 300 hagelbusskott. Jag har typ 200 av min pistol och sådär. Så, där. så det är plus att ansiktsmasken tycker jag borde de också tagit med. Att det är mindre här filter du kan hitta för det, det upplever jag. Det är bara en liksom besvär. Det är liksom så. Här, oh nej, det bör bli invid. Han andas tygre. Tryck. Ja, nu må jag bra igen för jag har 15 stycken av filter så. Det är inte så Just mycket här här att måste leta att... utan det, det finns så mycket utav allting. Ja. Ja, för jag tycker det hade varit ett jättebra skräckelement att, att det är svårt att fixa upp masken och du tar det ut och du ser det verkligen tickar ner i, i, i vad säger man? i Hur bra den är ihopsatt? Hur den fungerar? Eller vad fan man säger. Jag vet inte vad man nu säger. Det konstruktionen? Bra, konstruktionen. Uh, och att du känner dig på det sättet mer, att du får in en... en... Dread, hur säger man där på svenska? Affair och dread. Alltså en känsla av att det här kommer gå till helvetet verkligen snart, jag måste komma iväg. Och sen samtidigt, det här är något monster bakom mig som långsamt trappar, och trappar upp och rör sig mot mig och bla bla bla. Alltså Jag tror de hade gjort bättre av sig om de inte hade introducerat monsterna så tidigt helt mm. enkelt. Att de hade dragit ut på det haft dem flyga omkring och runt omkring men man kunde inte skjuta dem eller såna och de attackerar lite som alien ja. för där har det är lite så där att de, de, de, de, de, de, de, de. De är i ventilationen, åh oh, nej. Så här, men, men man ser dem inte. för en senare, de... då, man har, då man kanske har lite låg ammunition och sånt där. Och, ja, och, och, ja, för vet... de hade ett bra tillfälle i början där. Och det, kan, har ni nog, det kommer ni nog alla ihåg. Man står i ett rum och de kommer ut från fyra eller vad ja. är det, fyra olika ventiler. Eller vad det är. Ja, det är uppe ovanifrån och så är det fyra stycken i väggen också. Mm. Ja, precis. Och de kommer ut och där hade man kunnat skriva... För det är, de har lagt upp stämningen där För att nu hörs det Och nej, och en gubbe, de har satt in skriptat Där han är lite rädd och så här, tänker Det här kommer att gå åt helsike liksom. Nej, vi kör, sig i vår kompis Den här, vad heter han? Brorsniv Jag vet inte vad han heter men den var det, han, det var ju hans farbror eller Ja, och eller? de tar sig an De här som kommer Efter en, efter en och en In genom ventilationströmmorna Men de kommer in så de kommer verkligen in en i taget. Det är liksom inte alla från alla håll och kanter ja, det i det här alltså jag, men... fick, jag fick inte in en i taget hela mm. tiden. Det var, i först så var det en i taget men sen kom det typ 3-4 stycken mm. och då var det lite mer panikslaget men men eh, alltså det var, det var inte paniken av att å nej du kommer jag dö utan å nej jag hinner inte ladda om tillräckligt ja. fort Så att det, nu, blir, nu tar jag bara lite skada mer istället Det var inte, det var inte den, den rätt terror man fick, det är inte red, rätt rädsla Och Shavekiri där varför istället för att ha såhär, 15 stycken monster komma in Släng in två som är svåra att döda istället för då det, det är det att. Åh nej, jag, jag har redan tömt ett jävla klipp i den här eh, magasin. I den här, här monstern, han vill inte dö. Det är då man får lite små panik. För istället för ett headshot så är de döda i stort sett. För det är så det känns. Att dra ner på antalet. Fast nu snackar de om de här Shadows och sånt framöver. Och kanske Danny vet mer om längre fram i andra monster om det finns mer kluriga. Monster som kanske inte kommer lika mycket hårdare, utan kanske är mer smarta, eller? Eh, Nästa... det, kom, det kommer sen någon som heter Librarians. Mm. De, de, de är liksom de, de, kör en och en och de är ganska tuffa. Jag tror att ifall man inte skjuter dem direkt i huvudet hela tiden, så tror jag att man tömmer typ runt 12 stycken hagelskott i dem innan de typ till dem kolla. Mm. De är lite som clickers man... i Last of Us. Så ja så då, då, då är det liksom strömitet. en som kommer han hoppar liksom upp på övervåningen man är i stor prioritet. Han kan liksom hoppa upp i hål i taket och sen smyger omkring det upp och sen liksom man går förbi så kanske han hoppar ner bakom en och attackerar så, och okay. det. Det är ju det är lite mer. Så det är ju inte, inte att man möter fler stycken av dem för de är ganska svåra i sig. Jag dog ett par gånger första gången jag stötte på den. Jag, jag bara, vad fan dör den för? Jag har tömt liksom ett helt magasin i ansiktet på Han har inte till och med ännu. <hör> Just die. Men det känns inte som om det är den här Åh oh, nej, jag är rädd för den här Utan det, mer det är mer att vad frustrerande at, nej, var, Varför dör den inte för? Det, det är mer den här Hur kan jag hoppa omkring baklänges liksom skötta Så jag ser honom Och samtidigt ladda om Det, det är ju bara att liksom, flytta sig runt ett hörn För att står de liks ja, liksom Ja, är inte den bästa i spelet Nej, första fica... spelet också i och för sig Så att jag, jag kan ge dem lite pass för det Men alltså Alltså, overall så tyckte jag om det jag har spelat och spel och vill spela mer av det Men, det känns inte som om det är Som advertised är det inte Nej. Det är ju inte ett survival-horror Den har survival- och horror-element Men det är inte ett survival-horror-spel ännu mm. Ja, däremot så kan jag säkert, så, så kan jag nog rekommendera spelet för folk som gillar äh, post spel, däremot För det, det verkar ju, det, det, det är ju lite i samma stuk som Fallout och de där, det är, Även fast den här är väl lite mer lätt, mindre lättare. Det här är ju inget RPG på det sättet. Nej, men så... gillar man sig gillar man... Gillar du shooters i postapokalyptisk värld? Så. Ja, precis. Det, det är ju mer det. Och... Gillar man ryssar så får man spelare också, även inte. Ja, uh... Nej, men om vi ska sammanfatta det, det är liksom, det är helt klart ett okej okay spel. Uh, och uh, det passar väl in på dem som Framförallt ute efter kanske en shooter med Postapokalyptisk tema um, Och det är väl åtminstone nu två tummar upp här, eller? Ja, jag Definitivt. kan väl ge en tumme upp ja. mm. Jag är tumme upp också Precis Så det är två av ja, tre i alla ja, jag... fall Och det är faktiskt klart godkänt Och från, från min del, jag ger som sagt inte en tumme ner Utan jag ger ingen tumme alls och det, mest för jag, det för att För mig, och som det är när man pratar om spel Hur folk Det här är ju en form av recension vi gör nu men allting är ju subjektivt såklart. Och för min del så är det inte ett spel jag vill gå tillbaka till, känner jag. Jag, jag är redan nu ganska trött på det. Så du kommer inte klara av det alltså? Jag, du kommer inte spela jag, ut det? Jag har ju börjat på, att, men grejen är att jag har så många spel och jag har så lite tid. Ska jag slänga tid på det här spelet eller kan jag slänga tid på Dragon Age Inquisition? Vad skulle ni göra? Okej, okay, så det är, mer, det är mer form av... Uh... Har du tid så kan, och gillar ja. den här typen av sanger så kan du ju spela det såklart, men har du bättre spel så spelar dem istället. Ja, tid. Typ. Ja. Uh, ja. Ja, nej jag, Max... jag håller med, med faktiskt. Ja, då är vi nästan avklarat den sektionen tror jag. Ja. Ska vi ta och nämna nästa veckas spel kanske. Ska vi göra det nu? Det kan vi göra medan vi fortfarande är inne på det Nästa veckas spel är Siberia, ett peka-klicka-spel Med steampunk-tema Ja, det, jag har spelat äh, Förut har jag Jag är väl den enda här som faktiskt har spelat det förut Tror jag ähm, När kom det ut egentligen? 2005 eller någonting Det är rätt gammalt vid det här, ja. här laget men... ja, Jag har för mig att ha testat på det Faktiskt, när det kom ähm, <kör> men då var man inte så laglig på den tiden. <laughs> uh, och jag bär går inte käk, längre in på äh, det här. 2002 kom. Ja, september men 2002. Ja för jag förmår dem att de var väldigt gammalt. Ja men det uh, är så det, jag, jag hade hört namnet väldigt länge sedan och såg att jag var tvungen att kolla upp det så jag bara, jag har sett det här spelet förut för jag förmår att för 2002 så såg det väldigt bra ut ändå. Grafiken. Alltså det ser Bakgrunden. fortfarande helt okej okay ut. Men det är för att det är mycket Uh, stilla bakgrunder yeah, som det är De Resident och... Evil-taktiken är pre-rendered backgrounds Ja, uh, det är mycket sånt det, det är Man ser ju att det är daterat Och att det är ett äldre spel Men jag tycker ändå att Som, som jag Max, Max Vi diskuterade det här innan podcasten Gjorde vi att när det kommer till Aventures Pika klicka spel Som jag personligen är ett stort fan av um, Så är Grafiken spelar inte så stor roll Gör det inte Inte lika mycket det det är typ 80% story och sen är det det är typ 10% gameplay och sen resten är pussel typ. Mm. Det är det som spelar roll. Grafiken är, är helt sekundärt. Är det. det är inte sekundärt, det är, det är tredje... Som Final Fantasy VII. Ja, ja nu ska vi inte... Nej. Det, det, det är ett ämne vi inte går in på, det skulle ta alldeles för lång tid. Ja, nej. Men, det, ja det är just... i alla fall veckans spel för nästa vi Ja, vecka. vi kan, vi, kan vi, vi diskuterar nästa vecka. Vi rekommenderar, ja. det är just nu, eh, så den här, när vi spelar in den bakkasten just nu så är det på GOG eh, så är det faktiskt eh, 50% av där. Så att det, det finns att köpa där. Det finns även på Steam också om man vill köpa det där. Ja, men... fast det... det finns på Steam. Fast jag, det är, det är rea, jag tror att det är rea på Steam. Precis, så, du får det för halva priset på om du köper det där. Men det kostar okay. ja, ändå så bara det 10 ego. euro. Kom för att hitta det. Okay. Så söker ni på Siberia, då är det med IR. Mm. Ja, det. men det ska bli intressant. Det blir en ny genre där. Eller ny genre. Det är klart man har kört även till spel. Men det var det nu? För mig i alla fall. Ja, inte för mig. Men, uh, men Vi tar det den nästa kul. vecka. Uh, ha så kul med att spela ja. det allihopa. Uh, uh, fans da, uh, också. Max, jag är bara nyfik ifallat För jag ville höra Hade du hunnit Köra något på Defense Grid Som var inte förra veckan Utan veckan innan va Jag kan säga att jag hade tankar på att göra det Men jag funderade på att köra lite under semester Nästan men Det blev aldrig av för att jag laddade inte hem det Innan jag var på väg och när jag Nej, okay. var där borta Nej, Så var det jag, inte jag något så dåligt det också. Men jag vill bara kolla i fallat Så, så kan det gå B hade vi något eh, om vi lämnar veckans spel nu? Vi hade något extra vi skulle ta upp innan vi tog in våra... Lite bara... nördligheter då allmänt här, eh, antar jag. Eh, just ja, för då går vi vidare från eh, veckans spel och så går vi över till eh, övriga nördämnen. Helt enkelt. Mm. Och eh, vi tänkte vi bara skulle nämna här lite grann angående och nu går vi från spelens värld till eh, filmens värld. Och och som ni kanske hörde... Var det förra veckan vi snackade om Star Wars-trailen, eller? Ja, uh, oh, det var ja. det. För det var ju intressant. Och nu så släpptes ju trailen för Terminator Genesis. Och för en annan som har varit väldigt sval för det så får vi se... Vad tyckte ni egentligen om den här trailen? Okej, okay, jag kan väl börja eftersom jag är den mm. som är minst investerad i den världen. Ja, ja det vet jag inte om. Okay, har, du, har du sett trailen, Max? Jag har inte sett ett enda någon Nej, av då kan, dem. Då, då kan du vara tyst för den här sektionen Jag fortsätter att läsa på den här historien jag hade uppe på tiden ni talade om tidigare <laughs> så att <kör> på <laughs> dig bara, säg till när ni okay, är klara. Bra, bra. vi, vi, vi höjtar på det sen. Men i alla fall, som sagt, av dem som faktiskt har sett trailen här så är väl jag den som är min, har varit minst investerade i den mm. världen sedan tidigare antar jag. Alltså jag har ju sett de andra filmerna och så mm. tyckte om dem men jag gillade Terminator 3 så jag har väl inte så mycket att säga till om för er i era ögon antar jag. <laughs> Ja, men det okay. är ja, men alltså, Jag har varit väldigt faktiskt sval på, på hela eh, nya terminator filmen. Mest för namnet tror jag faktiskt. För att jag tyckte tycker fortfarande, jag tycker fortfarande att namnet låter hur löjligt som helst. Eh, men man kan ju inte döma en film efter namnet alltid kan man inte. Jag tyckte faktiskt att Freilen gjorde mig faktiskt lite hypad. För, för filmen. Jag, jag kände faktiskt att det, det här ser ju faktiskt som det kan bli en bra film. Tyckte jag. Får jag säga vad jag tyckte? Ja, du tycker raka motsatsen säkert. Nej, faktiskt inte. Jag har varit jätteglad när jag såg den trailern. Faktiskt. Det, det, nu vart du tyst. <laughs> <laughs> <laughs> Nej, faktiskt. För första de rättkommnar i princip här. Uh, om, den, uh, om nu tänker det. För de ja. tar ju i trailer i alla fall, om vi ska, för det är den vi enbart kan utgå ifrån. Så ser mm. det faktiskt ut som att de repeterar till stor del uh, Terminator 1. De slänger in Terminator 1, de skickar tillbaka Ty Kyle Reese. Det är John Connors som skickar tillbaka. Han säger att hans mamma, hon, hon är inte stark, hon kommer inte klara av. Liksom, du måste hjälpa för en Terminator som har skickats tillbaka. Precis som händer i första filmen. Han kommer tillbaka, han springer in på klädaffären precis som i första filmen. Och så kommer Sarah Connor in. Körandes men en vän eller fan det Och säger såklart, come with me if you want to live. <laughs> och hon är badass plötsligt. Mm. Och så visar det sig att hon har blivit introducerad för Terminiten för, för en, mycket längre tillbaka. Mm. Och de i princip gör en Star Trek av det hela. Ja, ah, de... alltså jag, jag kan se det funka. Jag, vill bara jag ha kan se lite... det definitivt funka. Jag, jag vill ha en förklaring bara vill jag ha. Jag vill, ha. jag vill ha en ordentlig förklaring. Ja men Star Trek hade en ordentlig förklaring hade de. Ja, okej. Okay. Men, eh, men den var, var okej okay förklaring den, den var sufficient. Och jag vill ha en sån förklaring också. Varför det, det helt plötsligt har ändrats. Även fast det är samma event som leder upp till, till första filmen. Så att jag vill, jag vill ha en förklaring varför, men, men som sagt, det händer ju i filmen så vi får vänta helt enkelt. Mm. Men, jag skulle men... tippa på att det är alla Martin McFly, det är... Jag menar, första filmen händer ju faktiskt. Uh -huh. Och det går vidare till tvåan och så vidare och så vidare. Men det är ju precis som när... Har du sett tillbaka till framtiden, eller? Ja, det är ja. den bästa trilogin som någonsin har gjort. Precis. För du vet, de har ju en kontinuitet... Det Martin McFly, liksom, han har sin kontinuitet fram till 2015 eller 2014-2013, men de råkar ge den här almanackan till Biff, eller han råkar ta den och han åker tillbaka och ändrar ja. så att tidslinjen bryter ut. Allting har hänt i Terminator 1, 2, 3, 4, men med femman så har... Då bryter de ut från tidslinjen så det blir en ny tidslinje Okej, okay, jag tänker inte diskutera tidsreseteorin med dig För att det är inte så tidsresorna funkar i tillbaka till framtiden direkt Men, men jag förstår vad du menar, du, det, det är ja, mer det, som det, i Star Trek Det är mer som i Star Trek är det, det, ah, det, det precis Det är precis exakt som i Star Trek Att det skapar en separat nu, nu kan vi ju självklart bara gissa det är ja. ju bara en vi har utgått ifrån. Ja, här. nej men som sagt, om de men... ger en bra förklaring i det hela så, så är jag nöjd. Ja. Och så kan jag djuta Och resten av filmen. det förklarar jag det är... också för många gånger. Så, äh, äh, alla sa innan. Okej, okay, ska Arnold vara med? Han är typ 7000 år gammal. Men... <laughs> Ta, lägg till ett par år så det Vem vet? Ja. Någonstans där. <laughs> men, då är det ju faktiskt så att det här är ju exoskeleton with organic material eller han heter. Ja, han tissue. kan åldras helt enkelt. Organic tissue. Ja, de kan åldras alltså. De är, de är självklart lika starka inunder, men vävnaden, alltså huden, den åldras. Så ja. att han då skickas tillbaka mycket tidigare gör ju att han också blir mycket äldre. Ja, jag, ty jag tyckte faktiskt att det var väldigt, väldigt smart, uh, smart sätt att fortsätta ha Arnold med mm. utan, att, utan att behöva... Uh, Skörta runt det där att, att han är 5 miljoner år gammal eh, Och ska ändå vara samma Terminator som var med i första Precis. filmen liksom ja, Jag tycker uh, det, jag ty jag ser fram emot det här faktiskt. Så, det hade de ju, så hade de ju ett shot där i, i ja. trailern också Av, av unga Arno som de gjorde i Salvation Precis. också Så att vi ser fram emot att se vad som händer med det Jag, som sagt Så länge de har en bra förklaring så är jag nöjd så får jag döma resten av filmen Skådespelarvalen jag tycker hon som är Sarah Connor hon från uh, Emilia Clark eller vad hon heter. Hon tror jag blir ganska bra. Hon alltså, passar hon... bra in. Jag kände igen henne men jag vet inte var hon var i Game of Thrones. Ah, jag har inte jag har sett första säsongen jag kommer inte ihåg Det är hon som oh är den drakdrottning tjejen. Ja, är det hon? Ah, ja, okay. ja ja, okej. hon är väl okej spelare. Uh, däremot han som spelar Kyle Reese avskyr jag. Alltså... jag tycker han är fruktansvärt usel Vem är han ja. då? Han är inte Jay Courtney, Han var Die uh, Hard. Die Hard 5, uh... där han spelar hans son. Så. Really? Han är med Divergent. divergent. Mm. Allt jag, jag sett där ni har varit väldigt, väldigt så här... Alltså, han var väl okej okay i Die Hard 5, men det... <skratt> Förlåt. Alltså, i jämförelse med många andra dåliga skådespelare ja. jag sett så var han väl helt okej, okay, liksom. Men... Nej. Men, men ja. ja, vi får ju se om han gör en bra skådespelarinsats i den här då helt enkelt Han har ju en hel del som kommer nu Han är ju med i uh... Suicide Squad Suicide Var? Squad, ja Precis. Ja, den kan vi ju skippa och diskutera faktiskt uh, ja, men, ja, men, men, men, men alltså, vi får ju se för att Ja, men Arnold, också... jag är pepp Jag är pepp Ja, nej, jag känner Vad, vad säger Daniel då? Du jag säger bästa scenen när han sitter i helikoptern i slutet Han bara, I'll be bara hoppar ut, det den bästa scenen <laughs> ja, det, det tycker jag. Hon bara, what? De, ja, det var är liksom skitroligt. Skitkul. Cool. Ja. <CH concentrate> Nej, alltså den ser väldigt intressant ut och jag tycker att det är intressant att de kör en sån här första film fast en twist på det hela. Okay. Yes. Ehm, tänkte ni på det? När ni ser honom komma gåendes tidigare i trailern när han träffar sin uh, unga vän. jag såg det. Han är, han var då han är ja, och sen är han, Men i helikoptern när han gråhårig. Ja. Så att vi får se vad som händer, hur lång tid det utspelar. För de hade ju med äh, äh, The T-1000 där också. Ja, han var ju definitivt inte med i första filmen. Nej. Så att vi det får se vad som händer. Det en paradox där. Ja, ja, så vi får se vad som händer där helt enkelt. så stängt upp ettan och tvåan liksom rakt upp och ner. Ja, vi får se om mitt i filmen det bilden, kanske utspelar så så en lång senare. tid. Då. Precis, det kanske en lång, lång period det här går igenom. Ja, frågan är, alltså, det, ja, nu är det spekulation här, jag kan tänka mig att att de gör en sån här grej i början, gör de att Åh, oh, han skickas tillbaka och så Åh, oh, me if you want to och hon visar att hon är badass liksom och sen Och det är första tio minuterna av filmen eller någonting Och sen skippar den framåt 15 år eller någonting Det kan jag se att de gör Ja, och jag undrar också Har de valt rätt år nu? För det är ju då 1984 om jag inte minns helt fel som de ska skicka tillbaka äh, Farber Terminator då i första filmen Jag tror det, och tvåan är 91, är det inte det? Va? Ett 291 Ja 291 Ja um, Men det, det är från För när man ser på filmen Så ser ni ju inte 80-tal ut nu är vi, får, vi får se de har, de har ju säkert gjort någonting Vi får ja. vi se vad som händer Jag bara funderar på om de skickar en, De tweakar det på något sätt Och får han mer nu Fast jag tror inte de kan tweaka det på grund av att Sarah Connor, hon föddes ju det här året som är specifikt liksom Så tidslinjen har ju inte ändrat så långt tillbaka ja, att... ja, men jag menar just tweakning av när Kyle Reese skickas, till vilka år han skickas Ja fast det, då verkar ju För... konstigt att hon skulle dyka upp och säga, ja, det, det var, det, ja Vi får se, men jag tror ja. nog att de har hållit sig till samma tidshopp tids, um, i alla fall för den uh, som gillar tidsresefilm och sånt så är jag jättepepp, och för den som gillar Terminator så är jag jättepepp. Uh, jag måste säga att jag är mer hypad inför den här filmen och den här trailen än vad jag var för Terminator Salvation-trailen faktiskt. Uh, när den kom. Ja, uh, okej. Okay. Va, vad, vad? <laughs> Fick du låta som att var jättedumt att det skulle vara så? Nej, nej. Det, jag la inga, ingenting i det. Um... Men om vi fortsätter då. Fanns, vad har vi mer som har dykt upp på uh, Nördhimlen? Deadpool, Deadpool, Deadpool, Deadpool. Ja, ja. Just ja. Ryan Reynolds nu äntligen bekräftas som Deadpool, och då är det ju framförallt att filmen i sig har blivit bekräftat. som också är skönt. Jag eh, har faktiskt inte läst så mycket Deadpool, har jag inte. Men Nej. det jag har läst av Deadpool och vad jag vet om en karaktär, så känner jag faktiskt att Ryan Reynolds är ett väldigt bra val för det. Och det kändes, det kändes liksom när man såg. Eh, Wolverine origin, den filmen som man inte pratar om någonsin på mm. ehm, var dålig ehm, Alltså innan han var förv förvandlad till, till Deadpool Så var han ju väldigt Ja, bra, mouse. Wow. Ja han var ju väldigt, det var liksom, det var, han var han Det var karaktären där Så att, så att jag, jag ser, jag tycker det är bra att de, att de behöll honom Faktiskt, jag, jag gillar det och eh, det var må jag läste innan han varit confirmad, det var många som sa, ska man vara kvar? Så, nej jag vet inte riktigt, det blir säkert bättre. Men jag, jag har känt hela tiden att Warren han är ett bra val för, för det faktiskt. Ja, jag håller med. Håller med Sen eh, Benedict Cumberbatch som Doctor Strange kan vi, jag vet inte riktigt. Jag, jag, jag kan inte tillräckligt mycket om Doctor Strange faktiskt för att det... säga gay. Robert därför. vad kan du någonting om egentligen överhuvudtaget då? Jag kan andra grejer, men just inte det där. Så att... Vad gäller just Doctor Strange så är det ju en serie som kanske inte många i Sverige alls är bekanta med. Och det är inte så konstigt heller. Men det är inte så många jag jag vet vem man är, men... Ja, alltså, men jag det sett, är jag många så... som läser det tror jag. På samma sätt som ju staterna såklart. Jag såg på en tiden. film gjorde gjorde hemma hos morbröderna någon gång. Ja, men... Eh, ja, att Benedict Cumberbatch nu blir en etablerad... Skådespelare i Marvel universumet Gör mig ju ganska hajpad där i talet uh, Dels för att han I sig uh, Tycker jag i alla fall en jävligt bra skådis Det då. då Då utgår jag inte bara från den uttjatade Sherlock som alla Med rätta uh, hela tiden tar upp. Han var väldigt bra i Star Trek Into Darkness och... uh -huh. han, han har varit bra i allt jag har sett i, Med honom hittills uh, uh -huh. Och han har gjort väldigt bra... Han har väldigt bra range, så att säga. Eh, och eh, att han som... Han ser ju inte så här... Han är ju inte... Tycker jag i alla fall. Han ser ju inte ut som en man's man. Han ser ju inte ut som Chris Evans. är supermanlig snubbe. Som världens snyggaste så här, liksom. Eller som coolaste killen eh, Tony Stark, liksom. Utan han, Men... han ser lite smal, lite... Han ser intressant ut och jag tror det är bra att de får in en... De kunde ha tagit en såpass som ser så här jättesnygg ut och sett på en start så skulle det skulle fungera kanske rent utseendemässigt. Men att de bryter ut jag, med honom... Jag, jag tror att de kör lite mer på alltså, hur, hur karaktären är. En fåfängd läkare ju mm. så. Det, bör, det behöver inte vara en, en sån här liksom, playboy-doktor eller något sånt där. Utan... Precis. Det intressanta är historien där med att han är arrogant, han är fåfängd... Han är, liksom han tror han är världens bäst och han är jättebra såklart men Det hans Det här är ju ingen spoiler för de är, är premisserna, han förstör händerna om jag spelar. minns fel, yep. Vilket är hans instrument då och han försöker då hitta vägar för att Bli hel igen och då Ja för han är Han är ju inte bara en läkare, han är en surgeon det är, det är han, Precis, chirurgen. Ja chirurg. Kir det, det, det är det som han är så excellent i så att, mm. ja. Och han blir helt enkelt humbled genom andra ögar då, Och får upp ögonen inom helt annat område. Som är magi då av alla områden. Mm. Um, dum, dum, dum. Och där alltså, får vi in magin i Marvel-universumet till slut. Tror, tror ni att de kunde slänga på honom en, en, en goatee uh, inför det? För det, det är det jag, hopp ändå. jag hoppas att de försöker hålla till hur den ser ut. Och de har ju uppdaterad karaktären ja. från de här jättegamla med spandex och sånt där. Och han var ju, såg lite grann ut. Men de har ju uppdaterat karaktären så jag hoppas att de försöker hålla till en, den nytida eh, versionen av honom lite mer... Han ska mer. ha mörsche, han ska ha gråa så här. Precis. Jag tror nog de kan få till det. Om de kan sätta gråa tinningar på han är Mr. Fantastic och han har inte grått hår Nej, jag, jag, jag... Fan, det ska bli kul alltså. Att se en, en ytterligare en... en film i Marvel-universumet som bryter ut som Guardians of the Galaxy gjorde också i Marvel-universumet fast liksom fungerade jättebra fast det var på helt andra premisser det var liksom Star Wars igen bara. Liksom. och här blir det nu magi då med Doctor Strange Så hur ska de få in det? Men med tanke på att de så intrikat jobbar med varandra som det känns om, och Marvel styr upp det här så det känns det som att de kommer nog få in en finurlig twist på det och förhoppningsvis så är Gamle Joss Whedon med på någon liten sväng någonstans Och hjälper till så att... Vi kan alltid hoppas det, Jag tycker det, det ska bli kul det, Alltså jag känner att Jag läste någon artikel här där det var någon som, som pratade om just Marvel Det MCU då um, Om att det kanske började bör bli lite Oversaturated På grund av att de släpper, de har ju nu de har ju nu sagt, de har ju skippat det där med att man får reda på vilken nästa film är genom att se efter äh, texten, äh, den här scenen efter, efter texterna helt enkelt. De har skippat, det. de har ju släppt hela sin 10-årsplan äh, nu typ. Och, äh, ja, ja, och det känns ju som att de, de att, att, och det var någon som argumenterade då att de hade tappat lite det där att det, de, de, kommer inte få det här instant äh, um, instant success med, med alla de filmerna. Lite på grund av det. Och jag vet inte om jag riktigt håller med, men jag är hypad inför alla filmerna som kommer ja. i alla fall. Eller så kan det ju vara också att DC har ju också släppt nu sin äh, sån här jättenomlis fram till 2020. det var ju definitivt liksom, ja, en respons 2019, till det man. var det ju. Ja, yeah, så, så, så att de måste känna att vi måste också ligga upp så att folk vet att de här från oss vi en jättebra filmer. jag filmen. tror att de skulle utannonsera oavsett. Ja, är, mycket möjligt det är en... men kanske inte just då det, var de, det är nog inte en direkt respons på det utan de skulle annonsera oavsett. För ja, för jag måste... tror att de är så uppstyrda nu. Och med det här med fasen och allt det De skulle ju komma ut med det. Uh. Jag har ju precis suttit och, och sträckkollat Marvels Agents of S.H.I.E.L.D. också. Så jag är helt upp med den. Och jag säger ju att den, den, den, de håller en väldigt bra kvalitet på även tv-serien. Och de kom, det kommer ju en ny tv-serie här nästa år som, har, som heter Agent Carter. Mm. Som handlar om hon, hon Agent, Agent Carter. Carter från, från, äh, från Captain America. Första filmen där Så att eh, vi får se Jag vet inte riktigt om det krävdes en serie med henne också Men eh, vi får se vad som händer med det. Och jag hörde rykten om det var någon mer serie som skulle Det är komma Hulken också. som kommer också sen ja. Är det Hulken kommer en hulken hulken serie kommer. Men jag hörde yep. någon annan serie som handlade om någonting annat, Men jag kommer inte ihåg vad det var för någonting Alltså nu. det finns ju flera serier som kommer Det är ju vad heter han? Luke Cage uh, Jessica Jones uh, Iron Fist Och Daredevil får alla Netflix-serier Uh, som ska gå ihop till en Som De man sätter ihop dem i, jag kommer inte ihåg vad de heter Som grupp, Outsiders, Insiders Bumsiders, bläh Något var det namn de har uh, Och mm. där kommer de få en egen uh, Miniserie som Och de här är ju direkt länkade Inom Marvel-universumet också mm. Mm. Vi får hoppas att de håller en bra kvalitet Över alla serierna, precis som de har hållit Med, med Age of Shield nu Ehm um. Så att, jag, jag ser fram emot att se vad som händer I, i, i nästa avsnitt Av Agents Shield som är nästa vecka Jag var tvungen att spola i senaste, För jag tyckte det var så fruktansvärt tråkigt Ja men du är tråkig Precis, jag ser Det är att ja, bara, bara gå ner och ner Alltså det, det enda jag inte tyckte om Spoilers um, Det var väl vad de har gjort med, med Fits, jag tyckte inte alls om det Att de har gjort dem till värsta Till så här, jättetypiskt awkward-nerd-typ nästan. att de måste göra något med honom, för han, <här> hans karaktär står och faller lite för ja, den. Men jag, kände, jag kände att han, är... han var så unik som, som manlig nerd-karaktär på det sättet, att han var fortfarande lite den där, den där liksom science-geek som trides i sitt labb, men han, han kunde gå ut och göra grejer liksom. Ja. Jag tyckte han och hon var ganska intressant och jag bara väntar på att de skulle dödas av, väldigt talat. Ja, nej, jag kände uh, det också och nu det. har de fått in ännu fler folk som är totalt ointressanta De är ja, några helt faktiskt. ointressanta allihopa tycker jag uh, De försöker få upp relationer mellan Mockingbird Mockin och han den där agentkillen Ja oh, visst, yay, whatever Men det här i alla fall, skit i det här nu vi har Doctor Strange för prata om och det var en nyhet som vi alla tyckte om Och Liam ja. Ryan Reynolds som Deadpool vi får se så. vad som händer med det. Nej, Jag vet inte, det Doctor Strange lite, för är det 2016 eller? Ja. Och precis. Deadpool är väl också... 2016. också 2016. Ja, ja det är väl annons för 2016. Nu är det väl snarare. Uh, vi får se vad som händer med dem. Det är oh. en, vad är det nästa år? Vad film filmer som kommer nästa år i Marvel? Är det... Ant-Man och uh, Age of Ultron. Ja, så vi får se vad som händer med det. An Ant-Ant-Man, Ant de rappade mig upp här nu, nu i veckan ju. Ja. Mm. Och den färdiginspelade ju, så... Den har varit väldigt low-key. Den har varit väldigt... Det, liksom, det finns så få koncept... Det finns några konceptart. Det finns inte några riktiga bra bilder liksom hur du ska så Eller storyline i sig. Så det blir Precis. intressant. Den, den är hash hash. Jag såg ju det att han som spelar den äldre versionen av Howard Stark är med. Jag såg du det? Ja. Nej. Det var han som var med i Iron Man 2? Ja. Really? Skönt. Huh. Ja. Yep. Han är med... Och det är ingen rumor eller något utan han är fast i, i den filmen. Ja nej, för jag såg att han Och som spelar... Peggy Carter. Ja jag såg att han som spelar en yngre version av... av Dominic. Ja han som var med i, ja. i Captain America. Han ska ju vara med i åtminstone det första avsnittet av Agent Carter-serien. Som kommer mm. nu i januari. Så att vi får se vad vi... hon, spelar, hon är, Peggy Carter är ju med i den här också. ant -Man. Ja, vi får se. Hon var ju alltså med de, i ett avsnitt av Idris också Nej, också. Jag se. tycker det är lite konstigt bara att de släckte upp alla de här filmerna som ska komma med fasen och allt det här. Men äntligen var aldrig med där. Ändå borde de ha varit med bland dem i... Jag För kommer ju efter Avengers. Alltså jag, jag känner att jag har hört förvånansvärt lite om Ant-Man faktiskt. Nu, nu kan jag ingenting om Ant-Man hur men det är en Marvel film så jag är helt jag är såklart intresserad. Jag vet inte vem som spelar huvudpersonen så att Paul Rudd och Michael Douglas. Michael Douglas Michael som, Douglas. som wow. Hank Pym. Ja, uh, just det är han som är. Ah, uh, men det är han som är. Han spelar bostad. original Ja, ah, just det. Ja, uh, ah, vi får se. Ah, ja, ja. Den är 2015. Men är 2015? Det är, tror jag, den i juli någon gång, va? 17 är juli. Är det före eller efter Age of Ultron? E efter. Efter, okej. Okay, ja, det är ja. väl i maj äh, Altron kommer, va? Oh! Uh. Det brukar de släppas i maj, de där. Jag är, var... jag är, lite, jag är lite nyfiken på hur den här Black Panther kommer bli, för att det är en väldigt, väldigt obskyr karaktär egentligen, ja. Mm nu med, vad är det, Shadwick Boseman som ska spela huvudrollen, ja, liksom. prins, prinsen ja, det är en väldigt intressant tycker jag, hur de ska göra med en afrikansk prins som liksom slåss för sitt folk och hur det har med resten av universumet att göra. Hörde ni att de, de, de, de hade ju rappat för länge sen Age of Ultron men de gick tillbaka och gjorde extra scener nu. Alltså? Sån uppskattas ja. alltid. Ja, de precis. Men. en ytterligare uh, var här i veckan tror jag det var och... Nu kommer jag ihåg vilka som var med, men eh, man ser ju i trailen för Age of Ultron till exempel eh, vår kära Cap, Caps eh, sköld i, i tur. Ja, det och såg det jag. Och det är ju, och, vad heter det ämnet? Vibranium. Vibranium. Och där får man ju från Wakanda, vilket är landet som T'Challa eh, eller Black Panther bor i. Aha, okej. Okay. Där han är president, typ, eller kung eller vad fan Kung, han är, är prins. Mm. Men vi får se för jag trodde den var nästan till oförstörbar var det inte det? Ja, nästan till. Men vi får se. Det, mm, det säger gällande. de om adamantium också men det är Jo nej, men är alltså, fel det, var, och... det var ju en alloy av adamantium och någonting annat var det ju. det ser de ju i Captain America filmen ju att det är en alloy av dem, en legering. Okay. Jag får nog så att det, och det, de sa ju också att det var ju typ allt de hade också. Det var ju den skölden. Det var ju mm. allt vibranium de hade så det är inte hur de... De man väl hitta mer under åren? <laughs> ja, ja, vi, vi får vi se. Ja, vi det, får här... se. det är bara spekulationer hittills. Ja. Så, det var vi... i alla fall uh, lite nördämnen som jag gått igenom nu. Ska uh... vi gå rast vidare? Max vakna. Mm, mm, mm. Är det sista nu? Det är egentligen bara eventuell uh, mail. Vi hade ju faktiskt yeah. fått ett mejl eller två under ja. dagarna här. Ska jag läsa upp? Shoot. Vi tar en liten eller, sammanfattning. Vi behöver inte läsa det för ord. Vi tar en liten sammanfattning. Uh, vi har fått uh, fall två mejl här från en Maja och en Ricky. Eller Rick, Rickard. Uh, som det står i mejladressen. Uh, och uh, om vi börjar med Rickards eller Rickys så skriver han uh, att Uh, han undrar först om vi försöker vara Nördigt uh, Det är en annan podcast som finns Och det försöker vi inte vara uh, Det var roligt, jag läste det Och så tänkte jag, så försöker ni vara som de här? Och så här, så här Jag vet inte ens vilka det är Den enda som lyssnar på dem Det är ju du Fredrik, jag har aldrig ja. lyssnat på dem Och jag tyder på att de två andra heller har lyssnat på så Jag kan inte ens säga att För Nej. min del kan jag säga så att de enda podcasten spel Det är liksom det här polaris Option podcast det är den där spelpodcasten jag lyssnar på, så jag och det försöker Fast, inte här, med här eller? jag läser ju hans här, hur han skriver han skriver, hej, försöker ni vara som nördigt eller? De är för bra, ni kommer inte slå dem, haha -ha. men jag tycker ni ändå har roliga samtal, så försök att göra er egen grej ja, men det är nog kommer att de måste med när man ja, talar jag tror inte, så... det känns inte som att han är så, det är inte dödligt allvar nej, eh uh, han skulle vilja höra mer om de här veckans spel och att vi går mer grundligt igenom dem. Och det, visst, det kanske vi kan sätta upp en slags struktur kring. Eller någon, Jag tror någon... att det är fort, vi är fortfarande i tidigt stadie på den här podcasten. Vi kommer nog utveckla eh, oss själva för att faktiskt sätta någon form av standard. och Samma sak, veckans spel kommer nog bli förbättrat medan vi kommer idéer på det och faktiskt kommer in in rutin av och spela dem lite mer ordentligt, men det, det får vi se under hur utvecklingen går om vi faktiskt som kanske då känner att ja, men vi ska lägga lite mer tid på veckans spel och då eller så det blir. Oh. Eh, han skriver också med att det känns som vi ibland tappar bort oss själva i snacket och det, Aj, det är ju ajajaja. så att vi, vi kör ju det här spontant. Det är ingenting vi har skriptat direkt förutom punkterna vi ska ta. Det enda det vi som ska... vi har, det enda som vi har nedsatt, är ju vilka segment vi ska ja. ha och vad rent, rent allmänt vad vi ska prata om Nyheterna kollar vi upp i förväg Och sen vilka spel vi har spelat Det vet ju bara vi Det är inte nödvändigtvis ja. något som vi ens nämner i förväg när vi, när vi började, Innan vi börjar podcasten Så att mycket av det är rent spontant Och diskussioner som kommer ut av det Är ju sånt som, som faller naturligt in då. Vilket är varför de kan spåra ur lite då och då ja. Men jag, för min del så ser jag lite det som vår vår grej som du säger där, Rick, är att vi ska försöka göra vår egen grej. Och det är just att vi kör det här mer spontant. Vi, vi uh, försöker inte sätta upp så mycket, förutom lite stödpunkter och så. Och sen kör vi. Och Sen om det utvecklar sig mer som Max säger, det, det tror jag på att det kommer att göra. Men vi tar ett steg taget. Uh, han skriver också där att vi har bra kemi. Även om kvaliteten på själva podden kan vara så där. Men jag tror han utgår kanske från föregående. För jag tycker vi har haft okej okay kvalitet. För vi har ju kört med hjälp av Max nu som, som har över Twitchen som ni kanske kan ta en titt på också. Ehm, och får bättre kvalitet än det föregående avsnittet vi körde enbart över Teamspeak via mig då. Och då blir det tyvärr lite annorlunda kvalitet för jag har inte riktigt eh, satt upp det där så bra. Så, så förväntar jag podcast där, där Max inte är med. De kommer vara av sämre kvalitet eh, än de där han är med. Mm. Eh, sen också, fortsätt och så kanske jag lyssnar vidare skriver han. Och det, det hoppas vi att du gör. Eh, om, alla, om alla ska köra veckans spel och någon är borta, räknas de inte alls? Jag menar, ni ger ju ut tummar i podden. Men betyder det att om någon är borta så räknas in inte deras röst alls? Frågetecken. Uh, jag vet inte om jag hänger med... Alltså, ja. alltså det, alltså det, vi, vi säger ju i slutet så säger vi... Som den här gången, vi hade två tummar och ingen tumme ja. Max hade inte spelat spel så han får ju ingen röst Det är väl Men. mer att om han spelar i efterhand får han en röst då... Nej, det skulle jag väl inte säga Och rösten är väl inte direkt någonting som man ska sätta så stor vikt vid heller Utan det är ju mer en liten rolig grej bara Ja, vi um, behöver inte tala det direkt är Det är sammanfattningen är av det hela som vi egentligen vill få i ja. någonstans så man, det är ju just... Istället för att se det kanske, hur många tummar man får Så kan man ju säga att ah, den här personen gav den en tumme upp mm. Jag tycker om samma sak som den personen Därför kanske jag ska spela spelet Jag säger Det är mer på en inte antalet utan det är mer personligen vem som ger och tycker jag om Jag tror att det är någonting som, som kommer nog bli lättare att förstå senare när vi har gjort lite mer podcast då, man faktiskt, då man faktiskt förstår vad vi individuellt tycker om att spela och då kan man veta ja ah, men, ah, men Fredrik han tyckte ju om de här andra spelen i föregående podcast och har sagt att de är bra och han säger att det här är bra, men då, då kanske jag kan tänka, för jag gillar ju de spelen också som han tyckte om. Eller Danny tyckte om de här spelen, han gillade dem. Uh, så, eller han gillade inte de här spelen föregående som jag inte heller gillar. Då gillar han, och han gillar inte de här spelen, då kanske jag ska lyssna på honom lite mer. då Eftersom han, han har ju samma smak som jag har. Då. Men det, det är som sagt det är någonting som kommer att vara mer uppenbart i, i senare pokos, när vi ju längre in vi kommer helt enkelt. Sant, väldigt yeah. sant. Och det där... Det är precis så som, som det egentligen är menat. Ni, ni, ni ska inte liksom sätta något nå värde i betyg säger utan utgå egentligen från de ni känner är mer identifierade med i rent smakmässigt. Äh, äh, om vi går vidare då så hade vi ytterligare ett mejl från äh, Maja. Hej Maja! Ähm, Hur går det med 3D Tredje d animeringen 3 d Jag vet inte om hon... Ja. Du <laughs> really? wow. som helst, hon skriver Hej Nördliv, jag lyssnar på er och tycker ni är bra Jag undrar om ni kommer att prata om listor för spel som kommer ut under 2015 Jag lyssnar på många poddar som listar mycket och tycker om sånt Och många gör bäst av 2014 eller börjar göra sig reda för sånt Ska ni ha en sån lista? Vi hade en sån diskussion lite inför här, bara lite kort och så Ja, ja. Vi kommer att göra det. Jag tycker det är lite tidigt än, men det är definitivt dags att börja förbereda sig Absolut. och ta upp. Jag tror vi hade det på vår tidigare podcast under tidigare år också. Ja. Någon lista. Ja. Det var en liten skumlista. Det Den blir ju väldigt unik då många recensionssajter och sånt där tar upp alla spel, men vi kan ju inte riktigt betygsätta de bästa spelen under året alltså... med tanke på att vi inte spelar alla spel. Vi, vi, och... vi fick ju när vi på den föregående podcasten fick vi lite klagomål uh, över vår listan. Det, våra Aj, lista det mycket. Ihop. Hur kan det här komma fram för den här? Ja, de Minstare ta med den här. Själva grejen där är ju då att vi har många sådana stora podcaster och recensionssajter. Recension de spelar ju i stort sett alla st Åtminstone alla stora spel som kommer ut under årets gång Och därför har mer kött på benen Och kunna välja mellan Och sen går de ihop och kollar på individuella grejer Vi har ju inte den budgeten Så vi kan, vi kan ju bara utgå från de spelen Vi faktiskt har spelat då Under året ja, Och. Och sen så, så kan vi ju bara utgå från våra egna preferenser. Precis. Så att det blir ju inte en lista från vilket som... Det, spelet som är absolut... Det som vi sätter som nummer ett är ju nödvändigtvis det bästa spelet överlag. Men det är väl det som vi kommer överens om är det bästa spelet mm. utifrån våra egna synpunkter. Sen får vi se om det blir en lista av oss sammanlagt. För så hade vi för vår förra podcast som för övrigt ett annan Fanboys. Och den kan ni hitta gamla avsnitt av i det här flödet som vi har på Nördliv. Men uh, jag funderar ju på nu och det här är bara rent spontant nu, här i den här sekunden. Uh, vi snakkar. Maya uh, Maja skriver en best of lista av 2014 till exempel. Det skulle vi kunna göra uh, en gemensamt, men jag skulle inte ha något emot att göra sig de fem bästa som jag tycker och de fem bästa som Rob tyckte och de fem bästa Danny. Och visst, det kan man säga att skulle man kanske kunna ta ett enskilt avsnitt bara för att ha. Jag tror det vi möjligt, det. Jo, ja. vi, vi hade individuella listor och sen kom vi överens över en större lista. Som det var, var... en här tre timmars podcast i argumentation ja. om eh, hur högt Blaze Blue får komma. att vi då har. Ja, men det här är min lista och sen säger jag bara mina fem. Oh. Och sen säger du istället för att sitta här ja, men jag hade ju de här som jag tycker Så jag har för dem ja. Det kommer nog det bli, det det bli som så Vi har individuella Våra personliga lister Och sen försöker vi enas lite om någon det var ju lista då som Förra året så får vi se hur det går Ja, Men det, som kommer som helst, det kommer inte bli Blue det här året i alla fall ja, då Blue kommer ut bara om en vecka till Steam Den nya versionen <laughs> som ni alla självklart kommer att köpa Som kommer att bli spel tre veckor i rad efter denna vecka Men det, det kommer i framtiden, den diskussionen <laughs> har vi då Och jag menar, mm. nya Guiltiger kommer ju ut Jag förmodar att alla kommer att skaffa och spela det också så att, oj, ja, ja, så, oj, oj, oj, oj, vad mycket <laughs> roligt vi kommer att ha framför med. oss du kan gifta dig till mig på Steam kan du göra så jag Passar det så att jag inte köper fyra kopior och ger ut allihopa du, Gör du det så kommer jag definitivt spela Jag lovar, jag kommer spela det Passar det för jag, det kommer, jag, det kommer jag, det hända det. Jag säger, att jag jag jag säger till till inte att jag inte har PC just nu Det spelar ingen roll, du får spelet ändå Om vi återgår till Maja då så ja, vi kommer ha en sån lista Vi kan väl <håll> se, diskutera <håll> och lite och över spel som lista, kommer också En lista på spel som kommer under 2015 vad som kommer skall, alltså en Lite av en förhands Vad vi ser fram emot Hoppas jag eller tror du kanske syftar på eh, Det har jag inte jag något emot eh, att Vi ta... skulle ju försöka kunna ta Den eh, första podcasten vi gör i januari I så fall mm. eh, Så har vi tid på oss att förbereda oss För andra G För att tänka på listan för eh, Vad som har hänt här året Så kan vi ta nästa mm. lista för, I nästa år i så fall Ja, en ny start på året Det blir en ja. ny start om vad som kommer skall Kanske Vet jag. Ja, för det är, jag tror inte det är så många spel som hinner släppas under den första veckan i januari. Nej, nej. Utan jag tror hon vill ha av allting som kommer under hela 2015 vad vi ser fram emot mest. Ja, nej men det är det jag menar. Det hinner inte släppas någonting under första veckan. Så att vi, vi hinner... Det, det, det är inget som droppas från listan för att det redan har kommit. Ja, ja okej. Okay. Ja. Det var de två mailen vi har fått in från USA. Om om in avslutade förresten om jag bara ska säga. Ja. Ska ju så här. Annars tycker jag... Er... Podd är bra och hoppas höra mer från er Ha det bra, puss Aha, oh, nej, titta Nej, nu nu, nu blir jag generad såna, såna vulgära saker kan man inte skriva ett mail till till folk Nej, det går jag inte ja. Jag tror som en gammal gubbe, det går ju dyrt det, det, det kommer ju inte göra <laughs> Det är helt vulgärt att säga att, att hon tycker att vår podd det bra Ehm, um, <laughs> nej <laughs> Nej, men som sagt, skicka gärna in uh, fler mail Vi, vi läser allihopa Även uh, om vi kanske tar upp dem i podcasten uh, de, Nu var det bara, vi hade bara två stycken Så att, uh, mm. uh, de tar vi upp Så att, får vi bara två till nästa gång så tar vi väl upp dem också Men ja. är det mer så får vi väl kanske välja att vraka lite Men skriv gärna in mig. skriv vad ni tycker och tänker om våran podcast Förbättringar, de negativa grejerna uh, Förslag på andra saker uh, Det är inte säkert att vi kommer ta förslagen och använda dem Men vi vill gärna höra vad ni tycker Uh, och vill ni inte skicka ett mail så kan ni alltid gå in på vår Facebookgrupp då, uh, Nördliv, uh, och posta där. Det, det går jättebra. Om säger, vill ni skicka mail så kan ni nå oss vid nordlivathotmail.com Ja. Precis. Mm. Uh, får jag plugga lite? Jag kör på. Mm. För vad? För oss själva bara, så att de vet vart de ska få jag Jaha, jaha du, menar, du menar plugga så, inte plugga, okej, okay, ja, ja. <laughs> Anywho, som Max sa där precis, så var det ju alltså kom. Men så även på Facebook, det är bara sök på Nördliv, så hittar ni. Och Gå med, gilla, så får ni även uppdateringar på nyheter och andra saker om nördämnen samt när samt... vi streamar via Twitch också. Ni kan själv kan gå in på vårt Twitch konto också och följa oss och så får ni ett mail så fort vi går live. Precis. och jag skulle även vilja att ni som kan, orkar och vill hoppar in på iTunes och ger en liten recension. Oavsett hur ni tycker så är all form av feedback på iTunes bra för oss. Ju fler som hör oss desto bättre kan vi bli. Uh, och vi finns även på Steam som om ni sökt på Nördliv Så hittar ni en Steam-grupp där nu Så kan ni gå med och i och med det som vi faktiskt pratar om idag uh, Streamingtjänsten, så varför inte uh, Starta uh, Den här Steam-beta-updaten Och uh, ta en titt på vad vi kör um, ja. Vi kan ju även nämna kanske För de som inte har sett det då de som kanske inte har sett, Att just nu på Vår Facebook-sida så har vi en tävling som pågår. Mm. Uh, då det är uh, vi behöver en, en bra och klatschig slogan här för våran ja. våra grupp här. Vi behöver för våran en podcast. En slogan, alternativ catchphrase. Det Någonting som Max hylligt. kan säga med conviction helt enkelt. Ja. I början och i slutet på podcasten. Och, och uh, helst inte en som min bror gav. För dig som har för mycket tid till övers ja det är sånt skit vi vill inte ha uh. <laughs> vad är det? har ni någonting bra vad är någgt skicka det till oss ni kan lägga det i kommentarerna jag antar att ni kan även skicka det i mail um. absolut skriv i raden då att det är i, i, i ämnesraden att det är för för då. och för det här då så, har vi, så kan ni då vinna ett av spelen här mm. uh. det är metro 2033 Alternativt Fear 2, Project Origin Fear 3 Eller The Lord of the Rings War in the North Som man kan vinna Så försten Som skriver har ju så gott som ett spel klart åt sig <laughs> <laughs> Så vi, vi plockar ut de fyra bästa och så ger ja. vi dem ett spel Ni kan väl säkert skriva vilket spel ni skulle vilja ha då kanske om Om, eh, om det är så men eh, Uh, ser ni att ni, ingen annan har skrivit så kan ni ju plocka det spel ni vill ha Så får ni se vad de andra vill för någonting uh, Men som sagt gå, uh, Kolla in på vår Facebookgrupp Nördliv som sagt på Facebook uh, Så är det, det första posten Den är pinnad längst upp där så, står, så finns alla regler och allting Inte för att det är många men, och mm. Så är det bara att ni, ni skriver det Eller skickar det till oss som sagt på Nordliv.hotmail.com Eller skriva i kommentarsfältet rakt under den den posten den ja. Så får vi se om vi kan kåra en vinnare Nästa vecka ja. uh, uh, Jag kommer kåra en så fort vi har fått in Fyra bra <laughs> <Ja>. <laughs> Eller <laughs> fyra överhuvudtaget ja. uh, Och fortsätt också för den delen Alla som uh, hoppar in där på Facebook Och gillar vår sida Så att ni får alla de här fina uppdateringarna Då Uh, ju mer gillanden desto bättre Ju mer som hör oss desto bättre Och ju mer som prenumererar på iTunes desto bättre Kan jag så. bara säga Kan jag bara säga att det har varit ja. en fantastisk vecka Att se alltså uh, Hur många det är som har gillat uh, Det var helt otroligt Ja vad sa du 150% har vi, har vi gått oh. upp den senaste veckan Bara och det Det, det, det var nästan så det, det, det Tår i ögat för mig Alltså när jag såg det är det någon som lyssnar på dig tala. <laughs> det är frågan om folk bara får det via Facebook typ, i sökningar på grupper. Jag vet inte faktiskt. Jag tror inte säga det. Vi får se. Men jag, jag tycker fortfarande det är vackert att se att ja, vi... fortsätta fortsätt gilla. Berätta för era vänner om ni tycker om det. Även om det är bara är sitta och skratta och att vi är konstiga i podcasten så är det värt. Så är det värt. Det gör oss glada inom bords. Vi, vi Fredrik, kan inte säga... helt sten. Vi, vi, vi tackar för all support och hoppas att ni fot, fortsätter att följa oss vid, med det vi gör. Ja. Mer men än så för... behövs ju inte tas upp. Vi har hållit på... Jag vet inte om vi hade någon så här dum idé om att vi skulle försöka korta ner den här podcasten. Men... Va? Vadå två timmar är väl okej? Ja, precis. Det, det, det ser inte ut att vara någonting som är på listan bara en på länge. Men Vi vi, vi gör väl ett kort det. försök. Försöker vi inte så kommer vi sitta här i tre timmar, är jag rädd för. <laughs> ja, vi, är ju vi är ju redan bättre än vi var i någon fanboys, känner jag. Så att, uh, vi, det är ett steg i rätt riktning i alla fall. Ja, jag, jag, jag vill bara nämna nu när vi ändå pratar om vår podcast att det här hur mycket som har gått ut. Våran totala jag sitter och kollar just nu på en statistik Total räckvidde upp 11703,3% wow. Vad hade vi för tidigare? Typ N precis. <laughs> du nåt som det. är fel, jag menar, att ha en lyssnare, det tycker jag tycker låter liksom, ja men det är det, det är, är så många är som lyssnar. Statistiken på Facebook eller Det, är, på, det är det är på Facebook Okej. Okay. Men med tanke på att den enda som gillade podcasten innan var, var min mormor och Dannis mamma, som är samma person då, <laughs> så äh, så är <laughs> det definitivt ett plus. Och äh, vi är upp Personer som har integrerat med vår sida är 1842 procent. Jag klickade två gånger den här veckan, det är sant. Vi har just nu 132 som gillar vår sida, vilket är typ 214 procent mer. Ja, ja, ja, ja. Vi får gå igenom statistiken ja, Efteråt vi, inspelningen. Vi, kan, vi kan ge er mer uppdateringar Hur det ser ut nästa vecka Då vi kanske har gått upp ytterligare två lyssnare eller Minus 38 000 Om ja. ja. ja. <laughs> jag nämner det här så kommer folk angilla Våren så, ja. oj, Nej, vad taskigt ja, säger så här, Det är väldigt kul i alla fall, att se att eh, Någon gillat För oss så ger det ganska stor motivation att fortsätta i alla fall. Så kom ja, gärna för... in och gilla så fortsätter vi Mer med kraft jag har suttit och sett fram emot podcasten i typ tre dagar nu För att det, det har varit så många som har gillat den Jag tänkte, åh oh, nu måste vi fortsätta att spela, spela in här och ha det kul Så att, men som sagt, det, vi, får, vi, vi återkommer nästa vecka gör vi Med ytterligare en, en trevlig podcast Så säger vi, så gör vi allt för idag Och hoppas att vi ses och hörs nästa vecka igen Ja, puss Hej då! Puss, puss